— Його мама, — сказав худенький, — ніякий не пенсіонер. Вона фахівець з води з вакууму. — Якщо ви помилилися кораблем, то я зараз попрошу роботів провести вас до диспетчера, і він допоможе вам купити квиток на справжній корабель і простиритися. Або ви більше нікого не обманювали, до побачення. І вважайте, що вам поталанило. Під час польоту цей склад зачиняється герметично. І тут усі три дні стоїть температура нуль градусів. Ой, як ми вам вдячні. За поритунок вигукнули хором зайці. Ми до віку не забудемо вашої доброти. І не турбуйте роботів. Їм треба трудитись. Ми самі повернемось до вокзалу. Ні, ні, що ви, що засміявся вахтовий. З роботом ви не заблукаєте, і я буду спокійний. Коля зі своєї схованки бачив, як вахтовий провів і худенько до виходу і зупинився там, спостерігаючи, як вони спускаються сходами. Що там сталося? Почув Коля другий голос. До вахтового підходив високий космонавт. Той самий капітан Полосков, котрий подарував Колі зірочку. «Дивна історія, капітане», – відповів вахтовий. «Бачите, як поспішають через поле два чоловіки? Вон ті, ну, люди пробрались на корабель, сховавшись у вазу, яка помилково опинилася у нас на борту. Помилково? А вже ж. Її мали вантажити на Плутон для клубу відпочинку вчених. І вони теж збиралися на Плутон». «Кажуть, що в одного з них там живе старенька мати, який виповнюється 90 років». «Дужниця якась», – сказав капітан Полосков. «І я так гадаю. «Щось мені у них здається знайомим. Ніби я їх бачу, але не можу згадати, де. До речі, чи не опинився у нас ще який-небудь заяць? Ти перевірив трюми? Не турбуйтесь, капітане». «Перед відльотом я пройду по всіх трюмах з біошукачами, і жодна миша від мене не сховається». «Ну, гаразд», – мовив капітан. «Тоді ходімо на капітанський місток і повідомимо про все диспетчеру». Космонавти пішли. І Коля зрозумів, що більше йому лишатись на кораблі не можна ні хвилини. І взагалі пора додому». Він обережно вибрався зі своєї схованки і збіг сходами. Зачаївшись неподалік під тінню диска, Коля дочекався робота-візка і, ховаючись за ним як за щитом, швидко дістався до вокзалу. Йому знову пощастило. На полі біля вокзалу стояв великий натовп людей, які когось зустрічали. Грав оркестр, і над натовпом маяли плакати «Ласкаво просимо, Милено Митіна». З боку великого голового диска підлетів пузир, і з нього вийшла вродлива керпатенька жінка, і всі докричали «Ура! Ура! Ласкаво просимо!». Коля теж кричав «Ура!», щоб не виділятись. Жінка підійшла до натовпу і почала вітатися з усіма, хто зустрічав. Так вона дійшла до колі і простягла руку. На миленій миті була довга, як грецька тоніка сукня, що трохи іскрилася. «Хай живе наша велика співачка!» – вигукнув хтось у натовпі. «Тобі подобається, як я співаю хлопчику?» – спитала вона. «Дуже», – сказав Коля. «Я приїхав із вашого рідного міста Конотопа, щоб зустріти вас». «Але я ніколи не була в Конотопі», – здивувалася Милена Митіна. «Я народилася в Костромі?» «Слушно», – сказав Коля. «Я історик і вельми неуважний, я приїхав з Костроми». Інші люди вже тягли до Милени руки. «Дайте мені автограф», – попрохав Коля, – котрий уже зовсім заспокоївся і був радий, що вибрався із космічного корабля. «О, мені немає чим писати», – мовила Мелена. «Але візьми оце на згадку». І вона простягла Колі красиво відшліфований круглий плоский камінець. Цей камінець я знайшла на березі океану на планеті Бруск, де я виступала з консультантом. «Дякую», – сказав Коля. Юрба підхопила Мелену Митіну і понесла її до вокзалу. Коля йшов позаду, ховаючи у кишеню сувенір із планети Бруск у невідомому йому сузір'ї. «Юначе?» – зупинила Колю доросла дівиця в кімоно із журавлями. «Поміняймося. Я збираю все пов'язане з життям Мелени Митіної. Що хочете за цей камінь?» «Нічого, це подарунок», – відповів Коля. «Я дам вам...» «Зоряний годинник? Колекцію марсіянських марок? Живого зила. «Ні», – відрубав Коля, – «подарунки ми не міняємо». Він пройшов у приміщенні вокзалу і через три хвилини знову опинився на стоянці пузирів. Розділ дванадцятий «Піратські невдачі». «Якщо ти приїхав ненадовго в чуже місто, то за один день...» Можна побачити його вулиці, навіть із кимось познайомитись, побувати в музеї і так далі. Але навряд чи ти зрозумієш, як живуть там люди, які в них турботи, біди і радощі. Через можна все не так зрозуміти. Це якщо ти приїдеш в інше місто, а що як приїхати цілком в інший світ, як Коля? Коля йшов і їхав вулицями, бачив різні речі, зустрічався з людьми і одразу ж розлучався з ними. Дещо він збагнув, не все ж міняється за сто років, та багато чого Коля не побачив і не зрозумів. Йому здавалося, що через сто років люди житимуть безтурботно і весело, робитимуть, що їм цікаво, ходитимуть на маскаради, літатимуть на крилах і буватимуть на інших планетах, але він не побачив ні труднощів, ні складнощів у житті майбутніх людей. Так уже вийшло. А й складнощі, і труднощі, звичайно, були. І інші, ніж у нас, і зовсім такі ж. Звісно, ніхто Колю не обманював, не приховував, адже всі мали його за сучасника. Але за один день можна побачити тільки те, що лежить зверху. І немає нічого дивного, що коли Коля углядів у кораблі товстуна і худенького коті ховалися за ящиками, він не зрозумів, що це за люди. Правда, і молодий вахтовий начальник на кораблі не здогадався. А капітан Полосков встревожився, мало їх не впізнав, то вони вже відійшли далеко. А бачив їх капітан Полосков лише два роки тому, коли літав на кораблі пегас з експедицією московського зоопарку збирати рідкісних звірів та птахів на інших планетах. До речі, у цій експедиції була і дівчинка Аліса, яку взяв із собою її батько, директор зоопарку. Мандрівникам довелося пережити чимало пригод і зіткнутися з однією неприємною компанією – космічними піратами. Та й що у цьому дивного – Раніше, коли кораблі були вітрильними морями і океанами, плавали морські пірати. З часом на Землі з'явилися телефони, радіо, швидкохідні кораблі і літаки. Піратам стало ніде ховатись, рятуватись від погоні. І на Землі вони перевелися. Інша річ у космосі. Галактику можна порівняти з океаном. Тільки вона у мільйон разів більша, як острови, по ній розкидані планети, як архіпелаги Сузір'я, а решта пустеля, по якій пливуть космічні кораблі. Різні народи населяють галактику. Як колись на землі, тут поряд живуть і передові народи від сталі, і навіть дикуни. Є в галактиці і такі планети, жителі яких ще не уявляють, як можна не воювати. Цим і користуються космічні пірати. Їм потрібні гроші й коштовності, розкоші й розваги, але найбільше влада над світом. Один час такі пірати були просто бідою, та одного чудового дня – Галактиці це докучило, і жителі взялися до цього діла всерйоз. Всі планети Галактичного Союзу об'єднали свої зусилля, спеціально збудували кілька швидкохідних крейсерів, і почалася війна з піратством. Через кілька місяців майже всіх піратів переловили, знайшли їхні бази і навіть повернули хазяям деяке майно але кілька найдосвідченіших і найхитріших піратів зачаїлися. І серед них було двоє відомих бандитів. Одного звали Веселун, Веселун-У. Він був товстий, ніби складений із жирових шарів. На перший погляд міг здатися добрим і балакучим товстуном та це була б фатальна помилка. Ніхто, навіть найближчі друзі, не могли двіяти веселонові ух. Він навіть рідну матір продав у рабство на одну відставу планету. Правда, це було на самому початку його кар'єри. І потім, коли він розбагатів, то згадав про маму і полетів на ту планету, щоб викупити її назад. Але виявилось, що мама на той час сама викупила себе із рабства, стала королевою князівства Мурашиного пагорба і зустріла улюбленого сина так, що він і його корабель ледве втекли. Веселун У вважав себе великим хитруном, а якщо перехитрити було нікого, то він сідав сам з собою грати у карти і сам себе обігрував, при цьому страшенно махлював. Зовсім іншим був його друг Крис із мертвої планети Крок криси завжди воювали, навіть не знали іншого заняття. Вони воювали доти, аж доки перебили один одного. Останні з них ховаються у темних підземеллях. Крису набридло бігати по підземеллях, і він подався у пірати. Із нього вийшов найбайдужіший, найжорстокіший негідник у галактиці. Крис із крок Криса – Завжди у синтетичній оболонці. Найчастіше він полюбляє вдавати з себе маленького, худенького, сумного чоловічка, а під цією оболонкою ховається комаха з волохатими ногами, круглим тільцем і гострими тонкими клешнями. На спині у нього невеликі крила, але літає він кепсько. Крила потрібні крисам для того, щоб дзищати і оглушати суперника. Крім того, у криса є хвіст із отруйним жалом на кінці. Щоправда, ця отрута діє тільки на інших крисів. Коли майже всіх піратів переловили ці двоє бандитів, об'єднали зусилля, хоч досі ворогували. Відтоді, ось уже 5 років, вони вкупі шастають по галактиці. Їм доводиться затаюватись. Ще недавно вони мали свій корабель і кілька підручних. Але коли експедиція на Пегасі з допомогою трьох капітанів подолала їх, пірати геть зубожили. Від правосуддя їм пощастило втекти та довелося два роки ховатись по далеких планетах. Звідчаю... Урхлива біографія. Пірати прилетіли на землю вранці і не розраховували затриматися тут надовго. Вони побоювались, що на землі їх відразу піймають. А їм треба було знайти який-небудь корабель, котрий доправив би їх на Плутон. На Плутоні працювала невелика експедиція. І невдовзі звідти мав вирушити на землю корабель, навантажений золотом. Адже відомо, що на Плутоні золота більше, ніж граніту. Усе їм вдалося. І якби не помилка обчислювальної машини, вони полетіли б на Плутон, захопили б корабель і помчали б у космос із вантажем золота. А може, їм це і не вдалося б? Та коли вони влізли у вазу, то візок передав його вагу на диспетчерський пункт. А вага виявилася на 193 кілограми більшої від норми. Диспетчерська перевірила за списками і знайшла, що така вага в одного контейнера, який мав бути відправлений на Марс, і послали візок на марсіянський корабель. Пірати не врахували цієї деталі і програли. Викриті зайці зуміли загубитися в юрбі прихильників великої співачки Мелени Митіної. Вони вирішили сховатися у місті до завтра, а потім, коли все стихне, повернутися на космодром. Але спершу Треба було замаскуватися. Варто було їм опинитись всередині будівлі, як Веселон У подав умовний сигнал, і пірати зникли зарядом автоматів, що видають льодяники для тих, кого закачує в космосі. Усі довкола були заклопотані своїми справами. Пірати Трохи відцепнули, адже лише дві хвилини тому вони гадали, що вони вже своє відспівали. Потім Крис дістав із кишені невелику паличку. Варто було натиснути на її кінець, як з палички витяглась довга метрів на тридцять майже невидима дротинка з кіхтиками на хвості. Насправді це була не дротинка, а валапаський вуж. Дивне створіння, що мешкає в кущах однієї безіменної планети. Звичайно, цей вуж лежить у підземній норі. Але тільки-но пройде неподалік яка тварина, як вуж, і оком не встигнеш змигнути, впивається в неї. Вужеві ну, багато не треба. Він задовольняється див'язком. Вирве шерсті жмут або перо, сам він живиться комарами. Решта здобичі потрібна для гнізда, у якому спить його подруга. А подруги у Волопаських вужів товсті змії, за як анаконда, і їм потрібна м'яка підстилка. Через те вуж і грабує перехожих Старається для сім'ї. Такого вужа Крис давно пристосував Для дрібних крадіжок І завжди носив з собою. От і цього разу в Алапаській вуж Група туристів оточила гіда, Чути було сміх. І ніхто не помітив, Як тонка напівпрозора нитка Простяглася до речей. Спочатку кіхтики схопили широку тонку голубу накидку, і вона ніби в затоки помчала Неуважний доцент, схожий на синього коня в акваріумі, який просто зі стадіону поквапився на космодром, щоб не пропустити рейсу. Побачив, як по підлозі ковзає голуба накидка. Він вирішив, що це не накидка, якийсь чужопланетний гість, тільки схожий на голубу накидку, тому доцент вибачився і підстрибнув, аби не наступити на незнайомця. Вода в його акваріумі захвилювалася і хлюпнула на підлогу. Доцент сказав, Даруйте, я на вас бризнув. Та ось накидка вже зникла за автоматами. Ну от, синя кобила, облаєв доцента похмурий крис, доведеться тобі весело веселуне у ходити під цією накидкою. Мені не можна. Я застуджусь. У мене хворі суглоби. «Мені що, хочеться застуджуватись?» – здивувався Василон У. «Крім того, мені ця накидка мала. Поцуб для мене сомбреро». «Сомбреро?» – належало мексиканському туристові. Воно висіло у нього за спиною на шворочках, зав'язаних під горлом. Крис знову запустив волопаського вужа і той учепився у сомбреро мертвою хваткою. Крис смикнув вужа за хвіст, а вуж смикнув туриста за капелюха. Шворочка розв'язалася, турист не втримався на ногах і гепнувся на підлогу. Сомбреро швидко поповзло до автоматів, а в цей час Вертався доцент, він побачив, що на нього хутко повзе якийсь інший круглий прихідець. Він підстрибнув, аби на нього не наступити, оббризкав його водою з акваріума і сказав Пробачте, я такий неуважний. У відповідь із автомата почулось страшне прокляття на космічному жаргоні. Таке страшне, що синій кінь в аквадіумі заткнув вуха і почервонів. Доцент не знав, що пірати, страх бояться за студії. Мексиканський турист підхопився, заходився шукати сомбреро, але його і слід запався. Турист заявив у бюро знахідок, що його сомбреро – Текло. А тим часом за автомати вийшов товстий чоловік у сомбреро, насунутому на очі, а за ним поспішив інший чоловік, закутаний у мокру голубу накидку так, що назовні стирчав тільки гострий ніс. Чоловік у накидці оглушлив чхав. Пірати вислизнули на стоянку пузирів невдовзі після колі, швидко залізли у подвійний пузир і помчали чим далі від космодрому. «Де пересидимо?» – спитав Веселон У. «Славно ми їх піддурили!» І він розреготався. «Ша!» – відповів Крис. Диспетчерська може підслухати. На землі диспетчерська не підслуховує розмову. Тим паче, що ми говоримо піратською мовою. Все одно попрошу пошипки. Куди ж ми тепер? Крис вивчав написи під кнопками. Написів було понад сто, але всі вони не влаштовували піратів. Ось, прошипів Крис, ось сюди ми вирушимо. Може навіть якусь вигоду знайдемо. Там нас ніхто не здогадається шукати. Його тонкий синтетичний палець, що приховував кілоцю у кнопку, під якою було написано «Космозо». А в цей час Коля уже летів до Москви. Він прямував до проспекту Миру, звідки третім автобусом Збирався б повернутися до Гоголівського бульвару а потім до інституту часу. Все було б добре, навіть з миленою Митіною познайомився. Тільки хилило на сон. Напевно, досі ще діяло морозиво з лимонадом і бутербродами, а може стомився чоловік. Подорож була спокійна. Правил руху Коля не порушував, він дістав із кишені камінь, подарований великою співачкою. Камінь красиво відсвічував на сонці. Було тепло і затишно. Коля поклав камінь назад у кишеню і вирішив, що поки те, те, він заплющить очі. І другий подумає про різні речі. Він заплющив очі. Але ні про що не встиг подумати, бо заснув. У вісні він нахилився вперед, поклав голову на руки, а ліктем ненароком натиснув на кнопку з написом КОСМОЗОВ. Розділ тринадцятий відвідувач. Космозо. Пузир долетів до перехрестя, звернув на Вічну вулицю і помчав убік від проспекту Миру до центру, туди, де же часів був зоопарк. Потім зоопарк перевели на нове місце, де звірям і птахам було вільно, а на місці старого зробили сад для прогулянок. Коли люди почали літати на інші планети і привозити звідти незвичайних тварин, вирішено було зробити спеціальний космічний звіринець. І для нього вибрали старе звичне місце. Нічого цього Коля, звісно, не знав. Він мирно спав, гадаючи, що його подорож наближається до кінця. Та де там? Юначе почув Коля гучний голос. «Уперше бачив, щоб пузир використовували як спальню». Коля враз прокинувся, підхопився і ударився головою об дах пузиря. «Що таке?» – спитав він, забувши, де знаходиться. Перед пузирем стояв електрон Степанович, ворог сучасної техніки, прихильник повернення до природи, а за сумісництвом майстер з нової техніки у космічному зоопарку». «Я... я нічого не зробив», – сказав Коля. «Я зараз додому піду». «А я думав, що ти приїхав у Морозово зі мною їсти», – мовив Електрон Степанович. «Він устиг перевдягтись, і тепер на ньому був робочий зелений комбінезон із намальованими березами». І це було зроблено так натурально, що, здавалося, ніби в електрона замість ніг березові стовбури. Видовище було незвичайне, коля сидів, кліпав очима, і тоді Електрон Степанович швидко збігав до стовпчика автомата, одержав дві порції морозива і приніс їх до пузиря. «А, – сказав він, з'їр. Все владнається покуштуй морквяну лимонного, такого більше в усій Москві не знайдеш. Коля на цей час збагнув щодо чого, виліз із пузиря і, хоч, чесно кажучи, морозово йому не кортіло, один із стаканчиків узяв, щоб не кривдити літнього чоловіка. Тут Коля зрозумів що потрапив не на проспект Миру. Позаду ізбуку здіймались високі коралові і звичайні будинки, а просто перед ним були ворота у вигляді дикої скелі із печерою внизу. За скелею виднілися дехи і бані якихось будівель, маківки дерев, а в печеру – Безупинно входили люди від малого до старого. А що це... Ти перша людина на землі, яка про це запитує? І все-таки Куля не боявся електрона, котрий нітрохи не здавався своїм віком чи життєвим досвідом. Все-таки це космозо? Що? Космозо? Космічний зоопарк. І цієї миті. Над скевею спалахнули червоні літери кос зо і погасли. Оце так справи, вигукнув Коля і мало не впустив Морозиво. Їхав на проспект Миру, а втрапив у космічний зоопарк. Якби не випадковість, так би вирушив назад, не побачивши. Ні, Коля очевидь, щастить. «Тоді я йду, – мовив Коля, – куди? – в космозо. Ви що, гадаєте, я прощу собі, якщо поїду, не поглянувши на космозо?» «Ні, не простиш, – погодився електрон. Взагалі-то, кажучи, я збирався додому піти, та коли таке діло, погуляємо в купі. Мені навіть цікаво подивитися на людину, яка ніколи тут не була. «Та ви не турбуйтесь, – сказав Коля, – не переч». Це буде подвійний космозо. Ти дивитимуся на тварин, а я дивитимуся на тебе, як ти дивишся на тварин. І вони разом зайшли у печеру, яка слугувала входом у космозо. Вхід був зроблений так не випадково. Таку точнісіньку печеру знайшли якось у відкритому космосі пілоти корабля «Стожари». Печера мчала серед зірок і в ній, ніби різноколірні світлячки, пустували найменші з відомих у Всесвіті птахів по пів сантиметра завдовжки разом із хвостом, але дивних барв, причому не можна знайти жодного птаха, схожого на іншого. Печеру, як є, відбуксирували на землю і помістили в космозо, а оскільки птахи могли жити тільки у вакуумі то всередині печери проклали прозорий тунель для відвідувачів. В тунелі було непівтемно, і Коля спершу навіть не зрозумів, що ж діється за скляними стінами, мов би тисячі різноколірних іскор роїлися там, складалися в химерні узори, розліталися вибухами, шикувалися в ланцюжки і кільці, і навіть трикутники. На землі птахи почувалися добре і розмножувалися собі на втіху. Їх уже розвезли по всіх зоопарках світу, а дехто за тримав їх удома у вакуумних колбах. Помилувавшись на птахів, Коля зі своїм супутником пройшли далі, на широкий майданчик. Ліворуч був великий ставок, там – лавали птахи, які могли жити на відкритому повітрі. Щоправда, у деяких були підстрижені махові пір'їни, аби не полетіли. «Зверни увагу», – сказав Електрон Степанович. «Бачиш сірих птахів, вон там, під берегом, качки чи що? А, який ти неспостережливий! Придивися, придивися!» Зоб на місці, крила на місці, хвіст на місці. Нічого особливого. І раптом один з птахів перевернувся і виявилось, що знизу у нього замість сніг точнісінько такий же тулуб із крилами і головою. А це ще навіщо? не зрозумів Коля. Дуже розумна вигадка еволюції, відповів електрон. Одна половина відпочиває дихає повітрям, а друга в цей час шукає у воді черв'яків та мальків. Потім вони міняються ролями. І ще їх, ведемо, вигідно розводити у ставкових господарствах. М'ясо у них вдвічі більше, ніж у звичайних качок, і яєць вони несуть вдвічі більше. Посеред ставка випірнуло щось велике чорне і блискуче. Потім перед цією тушею піднялася маленька голова на зміїній шиї завдовжки метрів десять. Це був справжнісінький викопний динозавр. «Так вони ж давно-давно вимарули», – вивкнув Коля. «Взагалі-то так. Але кілька років тому вчені знайшли у вічній мерзлоті яйце, і їм пощастило вивезти з нього бронтозаврення. Воно виросло і стало ручним. А навіщо ж його в космос тримають, якщо воно земне? Але у звичайному зоопарку Його теж важко тримати Адже динозаври на землі Уже чимало мільйонів років не годяться Нудно йому, напевно, у вас Мовив Коля Цілковита самотність Та як сказати У Бронті є друзі Ось, поглянь Коля побачив що на далекому березі Ставка з'явилася дівчинка у червоному комбінезоні. Вона була світловолоса, коротко підстрижена і навряд чи набагато старша від Колі. Дівчинка підняла руку і щось крикнула. «Як її туди пустили?» – спитав Коля. «Це Аліса. Вона давній Бронтин друг. Вони познайомились, коли Бронтя – був ще маленький, все одно небезпечно пускати, не згодився Коля, дивлячись, як бронтозавр тягне свою немислиму довгу шию до дівчинки на березі, і вона його чимось годує. Він же ненароком може її проковтнути. Не проковтне, заспокоїв електрон Степанович. Він ручний. Коля, затаївши дихання, дивився, як динозавр поволі підплив аж до берега, поклав голову до ніг дівчинки, а та присіла на впочіпки і заходилася чухати йому там, де у звірів має бути вухо. Чи є вухо у динозавра, Коля не знав, а здаля не розгледиш. «Ходімо, ходімо далі», – сказав електрон. «Якщо хочеш, я тебе потім з Алісою познайомлю». «Аліса, Аліса», – подумав Коля, Ім'я було знайоме?» «Може цю Алісу чекали хлопці на Гоголівському бульварі, може цю?» «А вона в космос літала?» – спитав Коля. «А вже, вже не раз. Вона вже більш-менш відомий космобіолог». «Ой, скажете, теж не повірив Коля, вона ж дитина, сам ти дитина. Чи не все одно скільки років людині, якщо вона знає свою справу?» Раніше б Коля сам обома руками підписався під цими мудрими словами. Він не раз доводив своїм батькам і навіть учителям, що вік не грає ролі, і дорослі не мають права хизуватися своїм сивим волоссям. Але дорослі в кращому разі Підсміювалися, а в гіршому починали обурюватись і вважати колю нахабою. Та зараз у колі закипівоку чуття протиріччя. Це з ним траплялося. Рано їх до біології братися, пробурчав він. Ось підросте, може ще захоче пожежником стати, або у ляльки гратися. «Отже, не хочеш знайомитись і не подумаю?» «Ну, як знаєш», – сказав електрон. «А хочеш на говорона подивитись?» «А це іще що за говорон?» «Його Аліса привезла?» «Він запам'ятовує все, що при ньому говорять. У нього виняткова пам'ять. Знає вісімнадцять космічних мов». Коля стинув плечима. Взагалі-то цікаво, але він не хотів цього показувати, тим паче, що говорона привезла Аліса. Ну і що з того? Якби Колі потоланило, і він народився на сто років пізніше, він теж привозив з космосу говоронів. У нього все попереду. Це він будуватиме ті кораблі, на яких полетить Аліса». Це він, коли виросте, першим ступить на землю далекої планети. Був би вільний час, ну, хоч би деньків зодва, Коля не пошкодував би часу, відчукав самого себе. Не виключено, що він ще живий. Адже живий його ровесник, дідусь Павло. Ти про що задумався, спитав Електрон Степанович. «Ні про що?» – відповів Коля. «Ну, де ваш Говорун?» Говорун сидів під скляним ковпаком за вишки, як будинок. Двері у ковпаку були розчинені, щоб Говорону виходити назовні. Він скидався на великого білого папугу. На голові корона і два дзьоби замість вух, а одне вухо замість дзьоба. Перед Говоруном стояли юрбою глядачі і розмовляли з ним. «Розкажи щось про трьох капітанів», – попрохала бабуся з маленьким онуком, який тримався за її руку і смоктав довжелезний льодяник. «Тримайся просто, але й міру знай», – відповів їй Говорун, пізнавши друзів у біді, Прикуй їх обручем стальним собі до серця та ручкаючи вчись зразу з ким попало, долоні не мозоль. Шекспір Гамлет. Словеці належить полонію і сказані ним у напучування його сину Лерту. Як вам подобається ця постановка питання, добродійко? Я багато думав про це останнім часом. Ні, він сьогодні не в настрої, мовила бабуся. Ходімо, ванечку, покатаємось на склісі. Не хочу на склісі, зривів раптом малюк, випльовуючи льодяник на землю. Хочу марсіянського богомола. Не щиняйте галасу, сказав другий дзьоб Говоруна. Нас можуть почути пірати. А перший дзьоб іншим голосом промовив Крх пш. -пр -пр -пр Чув цей голос. І зовсім недавно... Другий дзьоб розриготався. Звичайно ж, у марсіянському поштовому кораблі так розмовляли зайці. Що це? Спитав Коля електрона. Кого це він удає? Космічних піратів. Відповіла бабуся, виводячи малюка, який ревів. «Я часто його слухаю». «Ні», – заперечив Електрон, – «це крик кледянської сови. Я тут працюю і теж часто чую». У Колі була своя думка щодо цього, але він не став нею ділитись. Говорун задрімав, Електрон повів Колю далі. «Може, поморозив, га?» – спитав Електрон – побачивши стовпчики-автомати. Морозово було слабким місцем для цього усьому іншому цілком дорослого чоловіка. «Якщо вам хочеться, поїжте», – сказав Коля, – «я ситий». «Напевно, тепер два роки не їстиму Морозова», – подумав Коля. «Тоді сідай на лавку і зачекай мене». Коля сів на м'який диван. Електрон почав чеклувати над стовпчиком вибираючи якесь екзотичне морозово. А Коля роздивлявся довкола. Навпроти нього росла пальма. На ній розгойдувався чистісенько блакитний ведмідь із шістьма лапами. Далі виднівся акваріум, у якому швидко плавала одна за одною Оранжеві змії за спиною в кущах почувся шурхіт. Коля обернувся. Нікого. Повернувся електрон і усівся поруч. Найрідкісніший вид морозова, мовив він, із березових броньок. Ти б хоч понюхав. Коля слухняно понюхав. Морозово пахло березовими бруньками, але від цього апетит у Колі не пробудився. А коли він отсунувся, щоб електрон міг наминати свої ласощі за спиною, знову почулось шурхотіння і раптом над коленим плечем простяглася зелена кошлата рука, котра схопила стаканчик з морозивом і спробувала відняти. Тут у колі нерви не витримали. Він скрикнув і відскочив від лавки метрів на три. Рука належала хижій рослині. Виявилось, ожив один з кущів за лавкою. Електрон спокійно відвів зелений пагін, і коли слідом за ним простягся другий, сказав суворо, облиш хуліганити, застудися, а то... Всі пагони обірву. А ти, Колю, сідай і не лякайся. Це кущики. Вони зовсім миролюбні, тільки ласуни. Їх тут у зоопарку розпестили. Їх із космосу привезли на пегасі Аліса з полосковим. Вони на своїй планеті від джерела до джерела у посуху бродять. Коля з деяким побоюванням вернувся на лавку. Звичайно, мужчина не має права виказувати страх навіть перед кущиками, що хочуть украсти морозу. Та все-таки електрон підібрав з лавки листочок від кущика, що упав на неї, і сказав Колі, «Візьми собі на пам'ять. Буде про що вдома згадати». Коля, намагаючись не дивитися на кущі, які все одно не викликали довіри, запхав листочок до кишені. Електрон Степановичу мовив високий, сутуватий чоловік із подіділим світлим чубом. Я був певний, що ви додому пішли. Я пішов, сказав Електрон, і вернувся провести екскурсію з юнаком, котрий ніколи ще не був у нашому космозо. Я сподіваюся, ваш юний друг не образиться, якщо ви дійдете зі мною до харчувального пункту і подивитесь, чому система відправила у драконяче містечко весь запас конопляного сім'я. Чи тепер дракони віддають перевагу коноплям перед чесною яловичиною? Не може бути вигукнув електрон, підіймаючись на свої березові стовбури. Я ще вчора всю систему перевіряв. «Коноплі йшли у малий пташник, а Яловичина – до драконів. Ти зачекай мене, Колю, погуляй». «А то якось кепсько виходить», – сказав чоловік. Щойно встановили нову систему, налагодили. «Я зібрався сьогодні зі спокійним серцем полетіти на конференцію. От бачите, професора Селезньов, сказав електрон. «Я завжди критично ставлюсь до нової техніки». Роздавали б їжу, як раніше, за давніх часів, з допомогою роботів ніяких би кур'йозів. А що, дракони їдять? Конопляне сім'я. Зголодніли і їдять. Коля хотів було поправити електрона, сказати йому, що за давніх часів звірів годували не роботи, а живі служителі, та електрон уже вів далі. Ти, Колю, Погуляє поки сам, а ми з директором оглянемо систему. Може, вона не зламалася, а просто вважає, що економніше зробити з драконів вегетаріанців. Електрон з професором Селезньовим пішли геть, і Коля почув, як директор зоопарку спитав. А ви Алісу часом не бачили? Я з нею навіть попрощатись не встиг. «Ваша донька щойно була біля стовка», – відповів майстер з нової техніки. «З Бронтею розмовляла». «Цікаво, на скількох планетах побував цей професор», – подумав Коля. «Можливо, на сотні або ще більше. Щасливий чоловік. Не виключено, що я стану не просто космонавтом, а космічним зволом. Такі люди теж будуть потрібні». Як тільки професор із майстром зникли з очей, Коля підвівся з лавки. Сидіти одному у товаристві скупих кущиків йому не хотілося. Він постояв перед акваріумом, дивлячись на табунець космічних окунів, які відрізнялися звичайних тільки тим, що очі у них були на хвості. І через те, пливучи, вони мотали головами. Потім вийшов на зелену галяву, на ній паслися корови. Поряд з однією з корів стояла бабуся з немовлям. Вона посадила немовля на корову і колі здалася дивною така розвага. Аж ось корова розпустила невеликі перепончасті крива і незграбно полетіла над самою землею. Інші корови підняли голови, спостерігаючи за нею, потім відвернулись. Біля галяви на стовпчику був напис «Скліси» «Сумчасті парнокопитні з планети Шешенера». Бабуся – Бігла поряд із коровою і підтримувала малюка, який нарешті таки розсміявся. Потім Коля зупинився перед майданчиком, на якому гуляли метрові комахи, схожі на Богомолів. Комахи іноді зустрічалися одна з одною, підіймали маленькі передні лапки і довго обмацували зустрічного. Мимо пройшла дівчинка Аліса у червоному комбінезоні. Через плече в неї висіла чорна сумка. Один з богомолів, побачивши її, піднявся на задні тонкі лапи і простяг передню вгору, наче молився. Аліса помахала йому рукою, але не зупинилася. Коля пішов за Алісою. Розділ 14. Бережи мілофон. Якби хто-небудь сказав зараз Колі, що він Алісі Застрить, Коля обурився б. Чого там Застрити? Вона просто запізнилася народитись. От Коля народився вчасно, та ще й в майбутньому побував. Він як розвідник у далекому поході – Злітав вперед, подивився, як справи. Потім важниться назад, і разом з усіма продовжить шлях пішки. Отакечки. І все-таки він, звичайно, Алісі трохи заздрив. Надто вже багато цікавого їй довелося побачити. І пригоди в неї були нерівня звичайним. І взагалі, коли він її роздивився ближче, вона йому сподобалась, як особистість, і Колі пішов слідом за Алісою. Цікаво подивитись, що вона робитиме. Може, на неї чекає ще якийсь динозавр? Та виявилось, що Аліса йде до будівлі, на якій було написано «Обчислювальний центр». Але зайти туди вона не встигла. На зустріч їй вийшов директор зоопарку професор Селезньов. Батько з дочкою зустрілися за десять кроків від Колі, і тому він чув кожне слово із їх розмови. Та аби вони не думали, що він підслуховує, Коля відвернувся до клітки, по якій бігав колами похмурий рогатий вовк, укритий залізною лузкою. «Ледве знайшла тебе, батько», – сказала Аліса. «Все гаразд? Від'їжджаєш?» «Так. Через два тижні повернусь. Якщо ти маму побачиш, скажи, що я прочитала всі книжки, які вона мені лишила?» «Приїде, посперечаємось. А що, не сподобалось?» «По-різному. Шкода гаяти часу на билетристику». «Ти знаєш, я тобі в цьому не спільник», – мовив професор Селезньов. «Я боюся, аби ти не виросла сухою і черствою людиною. Мені здається, що років два тому ти була куди веселіша, і твоєю улюбленою книжкою були три мушкетери, а також космічна загологія. Добре, добре, гляди, не забувай снідати. Я б забула, але робот Гришко...» Ніколи не дозволить. А якщо захочу пообідати, то поїду до бабусі з дідусем. У них не поголодуєш? Ой, до речі, ти знову брала міелофон? Ну, ти знаєш, що це не іграшка. А що, як захворює котрась із тварин? А хіба я граюсь, Алісу? Зрозумій мене правильно. На всій землі є тільки двадцять міелофонів. Вони розподілені поміж найбільшими інститутами та медичними центрами. Кристал у центрі мілефону такий рідкісний, що за останні роки вісім експедицій обнишпили астероїд власту і знайшли лише двадцять шість тату. «Ти вирішив мені лекцію читати?» – здивувалася Аліса. «Я це чудово знаю». Я обіцяю тобі, сьогодні ж, як тільки закінчу дослід із пустотілом, поверну його в клініку. Ти ж знаєш, моє слово тверде, а що як все-таки пустотіли трохи думають, саме коли світуть? Можливо, ти маєш слушність. Ну, гаразд, я їду. І не забувай бабусю з дідусем – вони ж без тебе нудьгують. Аліса з батьком поцілувались і розійшлись. Коля хотів було піти слідом за Алісою, як раптом побачив двох чоловіків, які сиділи в холодку на м'якій лавці. Один з них ніби дрімав, насунувши на очі ширококрисий капелюх Самбреро, другий, удвічі менший від нього зростом і втричі тонший, закутаний у голубу накидку, так що назовні старчали тільки ніста очі, Відчув Колин погляд і відвернувся. Коля міг би присягнути, що це ті самі люди, які вилізли із вази в марсіянському кораблі. Правда, він не був упевнений на сто відсотків, бо вони були замасковані, а в марсіянському кораблі було досить темно, але якщо це вони, що вони тут роблять? Маленький штовхнув великого під бік і щось сказав. Вони відразу ж підвелися і швидко пішли геть. В той же бік, куди пішла Аліса. Коля подумав, що ці люди теж чули розмову між Алісою та її батьком, але на це його турбувало. Що з того, що ці люди йому не сподобались, можливо, справді у маленького є на Плутоні мати, яка чекала його на день народження, а син не зміг дістати квитка. Можливо, Говорун справді вдавав крик кларіанської сови, а не піратів. Думаючи так, Коля пішов за тими людьми, бо вони йому не подобалися, не подобалися й годі. Далеко попереду Коля побачив червоний комбінезон Аліси. Вона зайшла у двері високої коралової будівлі. А через хвилину обидва зайці в Сомбреро і в накидці теж зникли у цій будівлі. Коля не став роздумувати. Він поквапився до будівлі і забіг усередину. То був тераріум. Високий вузький коридор вів поміж скляними стінами, за якими виднілися всілякі гади. Але Коля не звертав на них уваги, навіть не сахнувся, коли одна змія стрибнула до скла і спробувала його прокусити. Вона вдарилася об скло рогатою-блискучою мордою, сяйнула батруйними зубами і каламутного трута. Потекла по склу. В терраріумі було порожньо. Раптом Коля завмер. Попереду був ванівий Товстун і худенький. Коля протиснувся до стіни, яка в цьому місці трохи виступала в коридор. Товстун оглядівся, але його не помітив. І Найбільше скидалося на відрізок бетонної труби, матрівзотри в діаметрі, з товстими стінками. Із таких труб, тільки тонших, складають газопроводи. Зокола труба була вкрита зеленим мохом, із якого виростали дрібні квіточки, схожі на незабудки. Зсередини стінки були гладенькі і блискучі. Аліса стояла всередині цієї труби. Чорна сумка була розкрита. З неї тягнувся провідок до Алісиного вуха. «Слухай, пустотіле», говорила Аліса, і її голос відлунював у трубі. «Я все одно підозрюю, що ти думаєш. Але тільки не знаю, на якій частоті. Ну, підкажи, на якій частоті?» Аліса нахилилась до сумочки і щось там настроювала. Коля оглянувся, не розуміючи, куди поділися товстун з худеньким. Спочатку він їх не знайшов, а потім товстуна виказав край широкого капелюха. Виявляється, вони зайшли за пагорб і зачаїлися там. Куля не мав сумніву, що Алісі загрожує небезпека. Він побачив, як капелюх поволі підіймається, як другий чоловік навшпиньки побіг до вків пагорба, і його голова у накидці з'явилася у дальньому кінці пустотіла. І тоді Коля не витримав і закричав «Алісо, ззаду!» Голова у накидці зникла. Товстун, загубивши капелюха, кинувся до заднього виходу із залу, «Що таке?» – спитала Аліса. Вона озирнулась і нікого не помітила. Тоді легко вистрибнула із труби. На підлозі валялося мексиканське сомбреро. А Коля уже мчав коридором до виходу. Головне – він їх слякав. Та йому не хотілося, щоб Аліса його побачила і почала питати, чому він кричав. Так просто захотілося, крикнув. Коля гадав, що Аліса за ним гнатиметься, і тому кількома стрибками перетнув майданчик перед терраріумом і побіг вузькою алеєю. «Ти куди?» Коля спробував обійти чоловіка, що став на шляху, але той міцно схопив його. Коля побачив два березві стовбури, підвів голову і впізнав електрона. Я тебе по всьому космосу шукаю, а ти... Що я? Я теж вас шукав. Може, ти чого злякався? Я злякався? Ну, просто мені додому пора. А ще по морозу не хочеться? А, ні, ні, дякую. А тобі далеко додому добиратись? Понад годину, відповів Коля. Ну, присядьмо. Відцапаєшся. А то ти сам на себе не схожий. Коля не став сперечатись. Він був радий давньому знайомому. Тільки спитав, «А куди година?» «Шоста». «З боже волі, ти можна, як час біжить», – сказав Коля. Вони сіли поруч. Коля подумав, що може дещо узнати в електрона. «Ну як там ваша харчова система?» Поцікавився Коля. «Перестали драконів коноплями годувати?» Коля весь час вдивлявся у просвіт поміж кущами бамбука, аби бачити, що діється на майданчику перед терраріумом. Але там, якщо не рахувати по одиноких перехожих, нічого не відбувалося. Ні Товстонас Худим, ні Аліси не було видно. «Найбезглуздіша помилка», мовив Електрон. Жоден... Елементарний робот. Такого не зробив би, не кажучи вже про людину. Для машини, що м'ясо, що коноплі, не більше, як набір знаків. Ні, цю своболю треба обмежувати. А що це за машина така? Мілофон? Запитав Коля. Теж з нових мілофон? Ні, її вже кілька років, як винайшли. Але, напевно, мілофоном скоро кінець. Чому, хіба так буває, Такий винятковий випадок. Адже сам апарат ніякого нового слова в техніці не сказав. Просто електронний підсилювач із приймачем. Головне в ньому – кристал. А поки що ці кристали знайшли тільки на астероїді Васта. Зовсім маленький це астероїд. Примчався звідкинась з іншої галактики мільйон років тому, потрапив в орбіту Сонця, от і крутиться відтоді. І всього на сьогодні цих кристалів виявили штук 20 або трохи більше. Дехто гадає, що їх виготовили жителі тієї планети, від якої колись відколовся цей астероїд власта. Інші навіть підозрюють, що ті кристали – живі істоти, тільки вони живуть так уповільнено, що потрібні десятки тисяч років, аби це помітити. Центр міелофону – такий кристал. І ніхто не може зробити Мій ейлофонів більше, ніж є на світі кристалів. Ну, що, ясно тобі? Ні, не ясно, сказав Коля. А для чого мій потрібен? Дивно. Ти не чув про мій елофон? Ну, проґавив, відповів Коля. Електрон Степанович скрушно глянув на Колю, зітхнув, але повів далі. Коли перші кристали привезли на землю і стали досліджувати, то один із вчених звернув увагу, що коли близько підходять люди, в структурі кристала щось міняється. Почали вчені битися над цим ділом. І нарешті збагнули, що кристали можуть уловлювати хвилі, які надходять із мозку. Тоді здогадалися з'єднати кристали з підсилювачами і одного чудового дня. «Вчені почули думки. Уявляєш, яка ж метушня в ученому світі?» «Може ж, напевно», – мовив Коля. «І ти про це не чув?» «Може, я маленький був? Ну, отже, мій елофон може читати думки на відстані, звичайно». «Про що ж я тобі й тлумачу?» «Уявляєш, скільки знайшлося охочих дістати мій «А вже ж, виявляю, – мовив Коля, – всі фокусники одразу збіглися. Хто-хто? Фокусники? А то чого тут фокусники? Ну, котрі думки вгадують?» Електрон подивився на колі, як на божевільного, і навіть його звисли вуси піднялися на сантиметр. Але він опанував себе і сказав, звісно, не фокусники, по-перше, лікарі одне діло, коли хворий розповідає або діагностичні машини ставлять діагноз – але при деяких хворобах, наприклад, ну, при нервових, важливо знати, що ж думає людина насправді. Чи у дитячих поліклініках? Поки дитина не навчилася говорити, вона не може пояснити, що і де в неї болить. А в зоопарк навіщо такий прилад дали? Не в зоопарк, а в космозо. У нас же космічні тварини. Деякі з них просто унікальні – і не завжди люди можуть до пуття зрозуміти, як їх годувати, яку вони люблять температуру і взагалі, які у них бувають потреби. От і видали один з двадцяти мілофонів, що є на землі для нас, але ми його бережемо пильніше, ніж зі ока. «Звичайно, бережете», – сказав Коля. «Я сам бачив, як Аліса його тягла в тераріум, мало не загубила». Не треба думати, що коля за натурою виказник. Просто він був сердитий на Алісу, яка ризикувала таким цінним приладом. Лише двадцять на всю землю і в лікарнях на пальцях полічити, а вона бігає по космозої, слухає думки якоїсь труби. Якщо тягала, мовив електрон, то їй професор селиз нього дозволив ще пак мовив коля рідний батечко. Дивлюся на тебе. «І час від часу дивуюсь», – відповів електрон. «Здавалося б, нічого, крім одягу дивного в тобі немає. Хлопець як хлопець. А іноді таке зморозиш, наче ти якийсь виходець із середньовіччя». «А що я сказав? Що? Ти сказав, що професор Селезню міг ризикувати цінним приводом для того, аби мала втіху його дурна донька?» «Принаймні». Так твої слова прозвучали. По-перше, Аліса досить відповідальна людина. І якщо їй потрібен мій то для діла. Думки якось пустотіла підслуховувати, огризнувся Коля. Він не хотів здаватися. Слушно, я теж підозрюю, що пустотіл мислячий, тим паче, що він зараз зацвів і в нього можуть виникнути нові емоції. Я був радий якби у тебе голова працювала хоч би у п'ять разів слабше, ніж в Аліси. «Дякую», – сказав Коля, – за комплімент. Само собою зрозуміло, що після цього він до Аліси почав ставитися гірше, ніж досі. Навіть виникло помстливе почуття, нехай ці гаврики посуплять у неї, мій телефон. от тоді вона поскаче з усіма своїми здібностями. «Гаразд, – мовив Електрон Степанович, – мені пора». «Радий був познайомитись. Може, ще зустрінемось?» З його тону ясно було. Він уже шкодує, що познайомився. «Ну і, будь ласка», – подумав Коля. «А ти не йдеш?» – запитав електрон. «Ні, я посиджу ще трохи. Коли щось небудь знадобиться, завжди знайдеш мене тут. Дякую, врахую». Коля залишився сидіти на м'якій, наче диван-лапці. Сонце вже ховалося за дерева, по небу повзли, підфарбовані близьким заходом хмари. Треба дати час електронові піти додому. Не хочеться більше з ним зустрічатися. Тим паче, що він підозрює щось, а коли ще раз зустрінемось, може і здогадатись. Тоді невідомо ще, коли я повернусь додому. А додому вже хотілося. Стомився Коля, і не так ноги втомилися, як голова. Вона перевиконала денну норму. Коля згадав, що сьогодні по телевізору показують шинок тринадцять стільців і подумав, що добре б устигнути на початок. Звичайно, треба б щонабді ще прихопити на згадку. А то мало він везе з собою сувенірів. Та нічого сувенірного поблизу не було. Навіть листівок тут не продавали. Древно він, мабуть, уранці газету собі не взяв. Хоч би хлопцям показати. Але тоді він ще не думав, що цей день так скоро мене. Коля дістав із кишені складаний ножик, непоганий ножик, вимінюв його у Фіми Корльова за дві серії марок Бурунді і вирішив залишити про себе пам'ять. Сидіння лавки було м'яке, тут нічого не виріжеш, але спинка здавалася дерев'яною В алеї нікого не було Відвідувачі із космозору знайшлися По великій доріжці за кущами бамбука Проїхав візок навантажений каструлями, горшками, термосами Певно, почали годувати тварин Коли б у харчовому центрі знову не переплутали кому що давати Зараз би тарілку супу. Взагалі-то він супу не любив. Ну, хто любить суп? Тільки з примусу батьків, ти його їси. Але якщо ти провів день на морозиві, бубликах і лимонаді, то схочеш і супу. Коля повернувся боком і заходився вирізати на спинці лавки свою візитну картку. Йому вже не раз перепадало в житті за цю пристрасть. Якось, коли він вирізав свої ініціали на парті, навіть батька викликали до школи. Та не можна ж піти із майбутнього і не залишити ніякого сліду. Через сто років треба буде неодмінно сюди заглянути і подивитись на власну творчість. Спинка лавки виявилась м'якою, різалась легко. Бабу, це не дерево, а якийсь пластик схожий на дерево. Колі ніхто не заважав. Лише раз мимо прийшла якась сім'я, але Коля затовив ножик долоною і вдав, що роздивляється кущі. Коля вирізав на спинці великими друкованими літрами. Коля... Коля засунув ножик у кишеню і вирушив до виходу. Він проминув галяву, на якій дрімали скліси корови як корови, і звернув на головну алею, що вела до виходу. Він йшов швидко, але обережно, і думав, що коли побачить електрона, то марші пірне в кущі, тільки б не в ті, які люблять морозиво. Коли порівнявся зі ставком і побачив, що динозавр Бронті виліз із води і стоїть передніми лапами на березі, а ось і Аліса, вона почепила чорну сумку на огорожу ставка, перестрибнула через неї і опинилася на березі. Бронтя як ручний слон, підігнув передні лапи, щоб Алісі було зручніше на нього видисти. Коля навіть завмер від поду, от дає. Аліса вже сиділа верхи на динозаврі, і той обережно ступив у воду, щоб не оббризкати своєї подруги попливу поставку. А качки перевертні, рожеві гуси, птахи з гуками – Наче у їжаків та інші дивні створіння розпливалися, як човни перед пасажирським теплоходом, даючи дорогу. Друзі випливли на середину ставка, і динозавр вигнув шив, як лебідь. Видоще було красиве, і небагато хто з останніх відвідувачів космозов зупинився, дивлячись на цю картину. Та й сам Коля так задивився що побачив Товстуна без капелюха і худенького, які бігли по дорізці тільки тоді, коли вони вже наблизились до виходу. Товстун притискав до грудей чорну сумку. Колі було достатньо одного погляду, аби зрозуміти, що ця сумка зміяла фоном, яку так легковажно залишила Аліса на березі. Гей, сказав Колів голос. «Я ж поприджав!» І він чимдуж побіг за злодіями. Йому б, звісно, закричати, щоб усі їх ловили, а він здогадався крикнути, коли злодії вже зникли в печері з іскристими мікроптахами. «Держи!» – крикнув Коля, але від швидкого бігу у нього перехопило дихання, і якщо Аліса його почула і обернулася, то справжніх викрадачів вона, звичайно, не бачила. Коля вискочив на спорожній майдан перед космозо. Злодії вже підбігли до автобуса. Це був автобус номер 6 Космозос сокольники Поряд стояли ще два автобуси. Треба сказати, що коля біг усе-таки значно швидше за космічних піратів. Ті провели багато років у пиятиці, і розгулі на космічних кораблях зовсім не займались спортом, а всю чорну роботу доручали іншим, тому він влетів у шостий автобус майже водночас із злодіями. Йому ще поталанило, бо саме перед піратами йшли дві жінки, котрі жваво перемовлялися і заступали весь прохід до занавіски, за якою були сокольники. Так що худий пірат, котрий біг попереду, змушений був загальмувати, а Товстун налетів на нього і підняв вищу руку з сумкою, аби не пошкодити мігалофону. І тут їх догнав Коля. Жінки які так і не дізналися, що відбувається позаду, зникли за екраном. Слідом за ними зник і ходить пірат Крис. Товстун обернувся і упізнав Колю, якого він помітив ще в тераріумі. Він вихопив якусь зброю і погрозливо рикнув, але нічого не посмів зробити, а тільки поквапився до занавізки. Буває, що єдине слушне рішення з'являється в одну секунду – а якби ти став роздумувати, ніколи б до нього не додумався. Товстун досі ще тримав сумку з мілофоном над головою і вже почав заходити в екран, як Коля підстрибнув і рвнув сумку на себе. Товстун цього не сподівався, його пальці розтислись, а сам він уже біг по той бік екрана в сокольниках, напевно, за 20 кілометрів від Колі. Коля схопив сумку і побіг назад, вискочив з автобуса на Майдан. Майдан був великий і зовсім порожній. Як назло, жодної людини поблизу, і Аліси нема. Що вона не чула, чи що? Коля забув, що коли він побіг за піратами, Аліса була на спині бронті посеред Звідти звідтіля відразу до виходу не доберешся. Коля завмер біля автобуса. Він розумів, що з вистачить кількох секунд, аби оббігти автобус, знову зайти в нього і повернутися сюди. Що робити? Коля не посмів бігти через весь майдан до космозо, бо бачив у руці товстуна зброю. Поки він бігтиме, пірати його спокійно можуть уколошкати. «І прости прощай тоді, шинок тринадцять стільців» та перед Колю стояли ще два автобуси, і на ближчому був напис «Номер 8 Космозо Проспект Миру». Коля, не вагаючись ні секунди, стрибнув у цей автобус, пробіг через салон, пролетів стрілою крізь екран і опинився на зупинці Проспект Миру. Там він побачив автобус «Номер 3 Проспект Миру Гоголівський бульвар». Як не злість, туди входило відразу кілька чоловік. Дбилося стояти в черзі. Люди нікуди не поспішали, розмовляли, і Коля втратив цілу хвилину, поки зайшов в автобус. А заходячи, обернувся і побачив, що з сусіднього вилазить худий бандит. Крутить головою, видивляється Колю. Коля збагнув, що злодіїв перехитрити не вдалося. Вони розділилися. Один побіг у восьмий автобус, а другий підстерігає його десь тут. Куля у відчаї прослизнув під ногами у пасажирів і кулею пролетів крізь екран. Він не знав, чи встиг злодій його помітити, але все одно вирішив не гаяти часу. Мало не збивши з них жінку, він побіг через Майдан. Він боявся оглядітись, побачити піратів, почути оклик чи навіть постріл. Тільки коли добіг до перших дерев і сховався за товстий стовбур клена, перевів дух. Напевно, йому слід було ще на проспекті миру покликати на допомогу тих людей, які вкупі з ним сідали в автобус, але ж розмірковувати добре неспокійну голову. А якщо за тобою женуться злочинці тут не до розмірковань, особливо коли вони злі на тебе, як спущені степу вовки, адже ти відібрав у них найціннішу здобич? Стоячи за деревом, Коля почав міркувати. Він вирішив, що не вертатиметься в космозо. Якщо Аліса така роззява, що посіяла Міелофон, нехай тепер поплаче. Знаємо ми цих розумників-відмінників, думав Коля. Сам він ніколи не ходив у відмінниках і не збирався ним славати. Та Коля був хлопцем незлим і вже придумав, як він поверне Міелофон. Він... Одасть його джаваду або кому-небудь із натуралістів на шкільній станції. Вони залізли свої, нібито знайомі і зможуть повернути її мій лефон, а він поїде додому. Коля все обдумав і хотів іти далі. Раптом він побачив, як з автобуса виходить Товстун. Його рожева лисина блищала під промінням заходу як повітряна куля. Товстун озирався. Коля завмер за кленом. Ні, Товстунові його не побачити, вирішив Коля. І в цей момент той підійшов до жінки, яку Коля мало не збив з них вилітаючи з автобуса. Жінка стояла на краю автобусної зупинки і чекала, коли підлетить вільний фліп-пузир. Товстун Гречно уклонився і спитав її про щось. Коля слів не чув, але неважко було здогадатися, що він питає, чи не пробігав щойно хлопчик. І на свій жах Коля побачив, що жінка кивнула і показала, як Коля пролетів мимо неї і простягла руку в бік бульвару. Колі навіть здалося, що її Палець уткнувся просто в нього. Він скулився за стовбром дерева. Що робити? Видно було, як Товстун дістав з кишені щось чорне, мабуть, рацію. Викликає друга. Не можна гаяти і секунди. І Коля кинувся бігти. Розділ 15. Бігом до машини часу. Якби Коля краще подумав, він би не побіг. Із зупинки пірати його не бачили, але як тільки він побіг, то встун відразу помітив, як заворушилися і затримкили кущі, і, не чекаючи свого спільника, помчав за Колею. Так на короткій дистанції Коля міг обігнати будь-якого пірата, бо вони не займалися спортом і надужували всім, та якщо треба бігти довго, то пірати були сильніші за Колю. Вони давно змінили свої старі серця на механічні, тим паче, що сердечність цим була ні до чого, а з електронними серцями на автоматних батареях вони розраховували прожити по тисячу років. Коли Коля пробіг по алеї метрів і стою оглядівся, він побачив товстуна, який саме виліз з кущів. Коля зрозумів, що до шкільної біологічної станції йому не добігти, звернув із доріжки, перескочив через кущі і в два стрибки опинився на бруківці. Він вирішив сховатися в будинку, який сам будував сьогодні вранці. Будівельників вже не було видно. Вони, на жаль, пішли. Але чи то навмисне, чи то через недогляд будівельників. Вхідні двері зросли коралами, а вікна були надто високі, щоб у них залізти. Та й страшно, якщо злодії помітять, опиниться у пастці. Коля не упрошки майнув по бульвару і помчав до біостанції. Тільки встигнути до хлопців. Уже при них бандити не посміють на нього напасти. А якщо й посміють Джавад з Аркашею, врятують мілофон. Коля вискочив на майданчик, пробіг повз клумби, галявинки, де його вранці Годували рослинними бубликами, але й там нікого не було. В басейні спокійно плавали дельфіни, і один з них, побачивши колю, підстрибнув у воду, наче зрадів знайомому. Дерчават. крикнув на бігу Коля. Звичайно, дельфін нічого не відповів. Із дерева стрибнула мавпочка і поскакала по землі поряд. Жодного біолога, ані когісінько. Всі пішли додому. Коля почув віддалік пехтіння. Стій, долинув крик. долину Його помітили. Коля звернув з доріжки, кинувся до лабораторії, але кораловий будиночок зачинений. Навіть ніде залишити мілофон, щоб його не побачили бандити, і ніде сховатись самому. Лишався один шлях. Посив цивому фрашку до інституту часу. Коля мчав вулицею, петляючи, як заяць. Він десь читав, що коли так бігти, то важче підстрелити. Біля лавки, де він сидів з дідусем Павлом, Коля зупинився. Він збагнув, що більше не зможе зробити ні кроку. Неподалік пролетів позир. В позирі хтось сидів. Коля у відчаї замахав рукою, та чоловік у пузирі його не зрозумів. Він помахав рукою у відповідь і полетів далі. Коля знову почув прокляте пехтіння. Товстун звертав усивцевий вражок. Довелося знову бігти. Коля все чекав, що у нього відкриється друге дихання, але ніякого другого дихання не відкривалось. Ось і інститут часу. Такий же спокійний, височений, величний, як і вранці. І такий же порожній. Треба ж було, Колі, прибути в майбутнє саме в день свята, коли більша частина москвичів вирушила на місячний фестиваль або на південь до моря відпочивати і засмагати». Коля з розбігу вдарився об прозору стіну, вхід в інститут. Але стіна не відчинилася як уранці, коли він виходив. В інститут не можна заходити стороннім, бо поводитися із часом треба обережно. Тільки ті, хто спеціально вчиться цього, допускаються у приміщення. Коля бився об прозорі двері, як муха об скло. Ось вона поряд, драбина, на другий поверх. І там за нею кабіна часу, двері уминули. Отот вискочать переслідувачі. Не знаючи, що діяти, Коля побіг уздовж стіни, сподіваючись, що знайде який-небудь запасний вихід, котрий забули зачинити. Не встиг Коля сховатись, як перед інститутом часу, Але піратів не так легко провести. Вони одразу збагнули, що прозора перепона не піддасться їхнім поштовхам і здогадались, що хлопчик, за яким вони гнались, не міг туди проникнути, раз у нього немає електронного ключа. Вони розділилися і пішли в різні боки довкола будівлі. Товстун пройшов на відстані одного кроку від колі, що лежав у траві, і якби він сам так сильно не пихтів, напевно, почув, як гупає колене серце. Біля наступного рогу він зустрів свого спільника, і вони почали радитись. До Колі долинали приглушені голоси. Коля не розумів піратської мови і, зачаївшись, стежив, що вони робитимуть. А пірати вирішили, що Коля якось пробрався всередину. Товстун Витяг з-під плаща блискучу штуку, на яку в автобусі Коля подумав що то пістолет. Худенький відступив на кілька кроків назад, Товстун прицілився у зачинене вікно першого поверху і сійливий промінь врізався у скло. Це скло не можна було розбити кулаком чи каменюкою. Але ж ніхто, коли будували інститут часу, не припускав, що проти нього... Буде застосовано космічний бластер. Коля почув, як зашипіло скло і розплавлені струмочки червоні у вечірньому світлі попливли, тужаві по кораловій стіні. Пірати стояли, чекали, поки корал захолоне, щоб не обпектись. Потім худенький кинув на підвіконня голову на накидку, а Товстий заходився протискуватись у узьке віконце. За хвилину назовні стирчали тільки його ноги у черевиках із загнутими носками. Чути було, як гепнулася важка туша і настала тиша. Худенький спитав. Пр. Зсередини пролунав. Фр. Пр! Худенький відійшов від вікна і поквапився за ріг. Стерихти в щоб колі не вискочив. Найліпше для Колі було відлежуватись у високій траві, поки Товстун не вернеться назад, і бандити не підуть шукати щастя в іншому місці. Але у Колі була тепер тільки одна думка – швидше дістатись до кабіни часу і додому, додому. Політивши до п'ятдесяти, він підвівся і перебіг до вікна. Товстун міг причаїтись там і чекати – тому Коля спочатку просів на вшпиньки під вікном, прислухаючись, а коли нічого не почув, підвівся і заглянув всередину. Вікно вело в порожню кімнату, де уздовж стіни стояли роботи-прибиральники, двері у коридор були розчинені. Коля підтягся на руках, підвіконня діставало діставали йому до підборіддя і залізти всередину вдалося не зразу. Стомлені ноги ковзали, покорали від стіні, Руки були в'ялими, як ватні. Раптом позаду пролунав тонкий голос. "А, попався!» І Коля зрозумів, що все загинуло. Худенький бандит почув, як він видирається, і поквапився сюди. І тоді сталося чистісіньке чудо. Ноги знайшли якусь опуклість на стіні, руки, мов, стальні, підтягли тіло нагору, і Коля відразу ж провалився через підвіконня всередину. Бандит, правда, встиг учепитися у ногу і тягнув до себе. Коля хвицнувся, і так сильно, що черевик залишився в руці бандита, а сам Коля беркицнувся на підлогу у кімнаті. Він одразу ж підхопився і, притримуючи сумку із мілофоном, кинувся геть із кімнати. Бандик кричав щось і видирався слідом. Коля біг коридором, шукаючи сходи на гору. Ось вони, Коля збіг ними, і влетів у зал, посеред якого стояв Товстун, прислухаючись до шуму. «Стій!» – крикнув він, побачивши Колю. Та Коля вже вискочив на площадку сходів, пролетів на поверх вище. Ось тут у нього і відкрилося друге дихання, спустився знову вниз іншими сходами і побачив прочинені двері, біля яких на підлозі блищав п'ятак. Це він сам так помітив двері, щоб не заблудитися в зворотному шляху. Коля влетів у зал, зачинив за собою двері, прошмигнув між приладами і інструментами в задню кімнату, таку саму, як у сусіда Миколи Миколайовича, кабіна стояла, як рятувальний човен під бурю. Коля прислухався. Зоколи нічого не чути. Може, погоня втратила слід. Він глибоко вдихнув і зайшов у будку. Така сама панель, як і в ті, що стояла в його часі. Тільки підписи під важільцями були інші. Там у минулому проміжна станція і кінцева станція, а тут початкова станція і кінцева станція. Коля ввімкнув систему і з приємністю побачив знайоме годіння. «Машина працювала!» Тепер треба натиснути на важіль, вімкнути, а потім, напевно, все-таки початкова станція. Тільки б його відправили у свій час, а не куди-небудь до Пушкіна або до бронтозаврів. Колена рука завмерла над пультом. Він почув, що хтось відчиняє двері в кімнату. «Коля, натисну на кнопку «початкова станція», і перевів важелець на пуск. І відразу ж почав провалюватись у безкінечність, у нічого. Де нема ні початку, ні кінця, ні верху, ні низу. Тільки порожнеча, що оберталася. Коля мчав через час. Частина друга. 3К. Розділ перший. Вона не пам'ятає. Молодий, але товстий, усатий Алік Борисович, черговий лікар, був найвеселішим чоловіком в лікарні. Можна подумати, що люди попадають сюди для власної втіхи. Ну і, звичайно, для того, щоб послухати, як Алік виловив щуку, або як він удає солов'я. Того дня він прийшов у палату після обіду і сказав нещиро сумним голосом, «Я не зможу пережити розлуки з вами». «Що я тут робитиму?» Юлія Грибкова озвалась. «Скоріше б виписували. А то у нас екскурсія». Аліса, прізвище якої ніхто не знав, промовчала, ніби їй ці слова не стосувалися. «Як твій колишній апендицит?» – спитав Юлю Алік Борисович. «Вранці трохи боліло», – відповіла Юля. «Я ж обіцяв, що через тиждень забудеш». Юля хотів йому відповісти, що, напевно, йому самому ніколи не вирізали апендициту. І він не знає, що це таке, але сперечатись не стала. «А як наші справи, Алісо Батьківно?» – поцікавився Алік. «Добре. Щонебудь новеньке нам розкажеш?» «Ні». «Юля...» Дивилася на Алісу і жаліла її. «Буваєш, не пощастить людині!» Кілька днів тому Аліса перебігала вулицю і наштовхнулася на тролейбус, забила голову, дістала струс мозку. Та це ще не найгірше, коли Алісу привезли до лікарні, виявилось, що вона геть усе забула. Алік Борисович сказав, що ця хвороба називається амнезія. Найчастіше вона минає, але уявляєте собі забути, як твоє прізвище, де ти живеш, де вчився, навіть забути, хто твої батьки. І що найдивніше, в ту мить Аліса була в шортах, курці і тапочках, жодного папірця, жодної монетки, нічого в неї не було. А Юльчина мама Наталя розповіла, як слідчий із міліції, котрий приходив вчора розпитувати Алісу, не можеш, людина, зникнути непомітно, сказав у коридорі завідуючий відділенням, що міліція опитала мешканців усіх довколишніх будинків біля того місця, де Аліса зіткнулася із тролейбусом, але ніхто нічого не знає. І жоден із батьків не дзвонив у міліцію або в лікарню і не розшукував своєї доньки. Ми, сказав слідчий завідуючий, вже по дитячих будинках її фотографію розіслали в інші міста написали. Вийшло, що Аліса пропала і не пропадала, і в цьому була таємниця. Юля подумала, що якби вона пропала бодай на один день, мама з бабусею перевернули б усю Москву до гори ногами. А на вигляд Аліса була звичайнісінька дівчинка, років на дванадцять. Волосся у неї було світле, коротко підстрижене, очі голубі, ноги довгі, все, яку людей навіть трохи засмагла, хоч у квітні ще рано засмагати. Юлька знала про Алісу ще одну таємницю, але нікому про це не сказала. Вчора ввечері, хоч Алісі ще не дозволили вставати, вона пробувала втекти з лікарні. В лікарняній піжамі, коли все стихло, вона тихенько підвелася з ліжка і пішла до дверей. В палаті вони з Юлею були вдвох, третю дівчинку позавчора виписали. Юля ще не спала, вона спитала, «А куди, Алісо?» ну, «Зараз вважнуся». Але Юля відчула, що щось не гаразд, і сказала, «Тобі ж уставати не дозволяли?» «Я вернуся», – пообіцяла Аліса. «Слухай», – мовила Юля, – «котра відзначається проникливістю, якщо ти вирішила втекти, то неодмінно застудишся. На вулиці дощі майже нуль градусів». «Я їй не думала чекати», – сказала Аліса і вийшла в коридор. Але в коридорі вона відразу ж наткнулася на чергову сестру. Юля чула, як вони там розмовляють. Потім Аліса вернулася назад і лягла – не вдалось? спитала Юля. Не вдалось. Я ж тобі казала. Та й куди б ти пішла? Я знаю. Нічого ти не знаєш. Тобі ж памороки забило. Застудилась би і залягла на місяць. Я не застуджуюсь, сказала Аліса. «Нічого собі, Робін Гуд!» – засміялась Юлька. «Всі люди, котрі бігають вулицями в піжамах при нулі градусів вони одмінно заслужуються. Це світовий закон, а взагалі-то я знала, що двері в лікарню замкнені, отож не дуже хвилювалися твоє здоров'я». «Ну спасибі!» – подякувала Аліса. Вона була засмучена і більше ні на які Юльчині запитання не відповідала. А Юлька тоді ще подумала, що за Лісою пов'язано більше таємниць, аніж треба чи справді ж вона нічого не пам'ятає? Ось і зараз, слухаючи, як просторікує лікар Алік і ворушить вусами, наче добрий кіт, вона весь час придивлялась до Алісі. Якщо ти лежиш у лікарні, і тобі під руку попадається таємниця, то легше легкого стати Шерлоком Холмсом. Минулого літа, сказав Алік Борисович, ми з приятелями поїхали на дон рибалити. Ти, Алісо, коли-небудь була на дану? Не знаю, відповіла Аліса. Ну, це байдуже. Ой, хитро, – подумала Юля. Веселий, веселий, а про роботу пам'ятає. Мама казала Юлі, що в таких випадках, як у Аліси, важливо знайти якусь деталь ниточку, і тоді вже розплотувати. Отже, ми приїхали у станицю, вівдарі Алік Борисович, неподалік від Азовського моря, спека стоїть неймовірно. «А кавуни ще не достигли. От зупинилися ми в одного козака, такий колоритний, старий, щубом у синьому кашкеті. Міліціонер?» – запитала Юля. «Ні, просто раніше у козаків ну, така форма була. От старі носять сині кашкети». Аліса відвернулася до вікна, дивилась, як по склу стікають краплі. «І от старий каже нам». «Відвезу я вас на Азовське море». «Ти, Аліса, не була на Азовському морі?» «Ні». «Чому ти так гадаєш?» ну, «Не була, та й годі. А на Чорному?» «А на Чорному була. А що там робила? Відпочивала?» «Ні, працювала. Дельфінічий словник складала». Алік Борисович засміявся і сказав «Левонь у нас діло піде на лад. А ти одна була на Чорному морі чи з батьками? Не пам'ятаю». «Ні, подумала Юлька лікарів, ти, може, і одуриш, вони тебе жаліють і взагалі надто багато знають. Мене ти не одуриш. Чомусь ти хочеш показати, що пам'ятаєш менше, ніж насправді?» «Отож, знову звався Алік Борисович, сідаємо ми в човен». Цієї миті в палату зазирнула сестра Шурочка і сказала Аліку Борисовичу, вас до телефону. Коли лікар пішов, Юлька спитала, «Ти тікати роздумала?» Роздумала. «А чому?» «Застудитись боюсь». «А насправді?» «А насправді мене в цій піжамі відразу ж назад привезуть». «Ого, вже прогрес», – мовила Юлька. «Бачиш, як корисно слухатись старших? Це хто старший? Я. Тобі скільки років? Дванадцять. А мені одинадцять», – відповіла Аліса. «Я гадала, що тобі теж одинадцять». «Ти в якому класі?» – спитала Юля. «Важко сказати. Ти не зрозумієш. Нічого собі не зрозумію. Я в шостому. Ти, напевно, у п'ятому, так? Ви щось з літератури проходите? У нас інші класи», – «Ти ж нічого не пам'ятаєш, навіть як твоє прізвище, або являється твій батько космобіолог?» «Це не наруком згадалось». «Ну, тоді я тобі допоможу», – сказала Юлька. «Якщо твій батько космобіолог, то він не у Москві працює». «Через це тебе ще й не знайшли. Він або на Байконурі на космодромі працює, або в Зорінову містечку. Ні», – заперечила Аліса. «Він у Москві працює, в Космозо, де де?» в одній організації». Тільки він зараз полетів на конференцію і повернеться через два тижні. Повернеться, а я вже майже тиждень марно витратила. А мама твоя? Мама на. і тут Аліса затнулася як підпільниця, що мало не проговорилася на допиті. Ну, теж згадала, спитала Юля. Згадалася була? Ой, важко нам з тобою, вигукнула Юля. Тут в палату зайшла сестра Шурочка з градусниками і ліками для Аліси. Шурочка нещодавно закінчила училище, готувалася поступати в медичний інститут і до медицини ставилась дуже серйозно, куди серйозніше, ніж лікар Алік. І взагалі-то вона була добра. Поки Аліса їла ліки, Шурочка сказала, «Ой, дівчатка, сьогодні мені голову мало відрубати». «Чому?» – здивувалася Аліса. «Тому що я лекцію прогуляю. Що буде, те й буде». «Напевно, ви в кіно підете?» – поцікавилась Юля. «В самісіньку точку Алік Борисович квитки взяв. Навіть не розумію, чого він мене запросив. Я гадала, він мене і не помічає, він такий вчений, дівчатка. А що дивитись?» спитала Юля, яка зараз залюбки сходила б у кіно з завгодно, або навіть одна. Французьку комедію я назва не пам'ятаю. Луї де грає. Знаєте, ну такий от, і Шурочка скривила рожу, щоб показати, який собою Луї Дефюнес. Я його знаю, мовила Юлька. Він смішний. Ти Алісу його пам'ятаєш? Ні? відповіла Аліса. Ніколи не бачила. Сердешна дівчинка, сказала Шурочка. «Треба ж так усе забути, навіть уїде Фюнеса. Проте Алік Борисович обіцяв, що ти не все згадаєш». А вона зумисно нічого не згадує, підколола Юля і краєчком ока глянула на Алісу. «Вона хоче всі старі фільми знову подивитись. Нам з вами, Шурочка, не цікаво, а їй тепер удвічі більше втіхи буде». «Як тобі не соромно, Юлю?» – обурилася Шурочка. «Аліса потерпає, а ти жартуєш». «Ти уявляєш, що зараз переживають її батьки? У тебе ніколи дітей не було, тобі не зрозуміти. А у вас багато було?» – спитала Юлька. «Не говори, дурниць!» – Шурочка зашарилася, як помідор. «Рано тобі думати про такі речі!» «Вам теж іще рано?» Юлька Грибкова, як відомо, людина вперта і завжди хоче, щоб останнє слово лишалось за нею». Шурочка пішла засмучена. Вона вважає, що діти тепер надто швидко ростуть і від цього неувічливі. «Щоб я віддала, аби зараз у кіно потрапити?» – вигукнула Юля. «А що?» – спитала Аліса. «Ну, наприклад, вечерю». «Ха, ти і так вечері не їси», – сказала Аліса. «В тебе ще повна тумбочка усяких смакот лишилася, які мама принесла і в холодильнику в коридорі лежать. Це все не рахується», – мовила Юля. Якщо тобі чогось хочеться, то бери, а то моя бабуся переживає, що тебе ніхто не провідує. Дякую. Пиріжки у твоєї бабусі смачні. Тільки тобі їх поки не можна. Ну, через тиждень мені все можна буде. А от чого ти ніколи не їла, сказала Аліса. це брамбулета. Такої страви немає, заперечила Юля. У вас немає, а в нас є. І що ж твій брамрулет роблять?» «Не брамрулет, а брамбулет!» «Я його сама готувати вмію. «Ти береш звичайний мангустин, смажеш його в петияровому маслі хвилин з п'ять?» «Отже, в петияровому, саме в петияровому. А якщо я хочу в вершковому, тоді нічого не вийде». «А що роблять е, петиярове масло?» «З ангельдинських петиярів? Хіба не зрозуміло?» «Все зрозуміло. Страх люблю ангельдинські петияри. А звичайні сінькі мангустини ти звідки дістаєш, як звідки з Індії? То ти, виявляється, кулінар мілець». «То що з тобою говорити, все одно не повіриш», – сказала Аліса. «Знаєш, мені здається, що я вже всьому повірю». Юля відчула. Що Аліса ось ось відкриє таємницю, але Аліса замовкла, взяла позичний у Юльки журнал Юний натураліст, читала, ніби нічого й не було. Чіплятись до неї Юлька не стала, не хоч, не треба, сама взяла книжку. Так вони й читали, напевно, з годину. Потім Аліса враз відклала журнал убік і сказала з обуренням недолітки якісь. Ти це про кого? Тут написано про мисливців, поранили оленятку і пішли. В журналі ж розказано, як хлопчик це оленятко підібрав і виходив. Там ніхто таких мисливців не захищає. Взагалі всі мисливці недолюдки, мовила Аліса. І такі, і інші немає ніякої різниці. Ти чого злишся? спитала Юлька. Я не мисливець. А якщо ти не мисливець, ти добре, значить, і що інші роблять, тобі все одно. Якщо мисливці дотримуються правил. І не браконьєрять, то ніхто їм не може заборонити це робити. Ти справді так гадаєш, а ти не так? Дивні у Юлі складались із цією Алісою стосунки. Начебто вони і не сварились, а весь час були ладні посваритись. Якесь між ними було непорозуміння. Я взагалі не бачу різниці між тим, щоб убити тварину чи вбити людину, сказала Аліса злим голосом. Розділ другий. У нас в класі три колі. Юлька вдавала, що читає, навіть сторінки перегортала. Але спитаю її, про що прочитала, не змогла б відповісти. Однак першою заговорити з Алісою не хотіла. Минула, напевно, ціла година, і раптом Аліса спитала. Так ти в шостому класі вчишся? А вже ж у шостому «А яка буква класу? Б. «Слушно, – мовила Аліса в шостому Б. Це мені треба. 26-та школа? А як ти здогадалась? М -м, мені дуже треба, щоб ти вчилася в 26 школі. Мусить же мені поталанити. Нічого дивного, що я з 26 школи моя поблизу, і лікарня районна. Дивніше було б, якби я вчилася в Сокольниках. А навіщо тобі наша школа?» «Мені школа не потрібна. Мені потрібен Коля з того класу. Як його прізвище? Де він живе? Який Коля?» «Їх у нас у класі три. Сулима, Садовський і Наумов. Як так три? Я гадала один. О, це все ускладнює. Що ускладнює? Ти не людина, а сама загадка. І не вірю я, що ти пам'ять втратила. Прикидаєшся? Навіщо тільки не збагнув? Мені треба знайти хлопчика Колю, Которий вчиться у шостому класі Б. Просто правда така неймовірна, що ти не повіриш. Повірю. Я все розповім, тільки не підганяй мене. Але ти повинна мені допомогти знайти колю. Як я тобі допоможу? Адже ти не знаєш його прізвища. Якщо тобі від нього щось треба, приходь до нас у клас і сама спитай. Я його ніколи не бачила. З ти можна. Ну, спитай усіх трьох по черзі. Відчинились двері, і зайшла Юльчина мама Наталя, яка майже щодня приїжджала після роботи, довелося припинити розмову. Юлі навіть засмутилась, що мати прийшла невчасно. Наталя принесла букет квітів, нові журнали, Юльці листа зі школи від дітей з класу, а Алісі цілу пачку газет і коробку шоколадних цукерок. Юльці цукерок ще не можна. «Ти тільки не дуже читай. Тобі не дозволяли», – сказала Наталя. «Все-таки струс мозку, з цим жартувати не можна». «Я не жартую», – відповіла Аліса. «Щиро дякую. Я заглянула в кіоск, – мовила Наталя, – і купила обласних і республіканських газет. Знаєш, я подумала, якщо ти жила не в Москві, то раптом побачиш свою газету і згадаєш». «Ні», – сказала Аліса, – «своєї газети я не побачу, вона зовсім інша». «А яка?» «Здивувалася Наталя, не пам'ятаю». Коли Наталя пішла і принесла вечерю, Аліса мовила. «У тебе мама зовсім молода і вродлива». «Я знаю», – відповіла Юлька. «Не одна ти так думаєш, а твоя мама стара?» «Ні», – сказала Аліса. «Не уявляю, як її обманути?» ну «Просто не уявляю. Я взагалі брехати не люблю». «А хто любить?» – здивувалася Юлька. Але інколи доводиться, щоб не засмучувати. Адже батьки страшенно за нас переживають, уже стемніло. Заглядав Алік Борисович, попрощався, але про кіно не сказав. Потім зазирнула шурочка, теж попрощалась і сказала, ну, це просто дивовижно. Я так рада, дівчатка, така рада, тільки нікому не слова, гаразд. Присягаємо, пообіцяли Аліса і Юлька. Коли Шурочка побігла, вони розреготалися і довго не могли зупинитись. «У дорослих бувають таємниці, про які думати смішно», – сказала сміючись Юлька. «У так званих дорослих», – поправила її Аліса. «Вона лише років на 6-7 старша від нас? Дрібниці?» «Так, дрібниці», – згодилась Юлька. «Розкажи мені про свій клас, попрохала Аліса. А що розказати? Ну, як ви вчитесь? Чи часто ходите до школи? Які спеціальності у вас? Усе розкажи». «Ну, я навіть не знаю, з чого почати, адже ти і так усе знаєш. Я все забула. Вважаю, що я нічого не знаю, а нічогісенько. Я не знаю, коли тобі вірити, а коли ні. Слово честі, я майже нічого не знаю про твою школу. Не знаю, як у вас навчаються, як до школи ходять». «А скільки у нас класів? Пам'ятаєш? Здається, десять, так? Бачиш, згадала. А в скільки років до школи йдуть? У п'ять? Ой, Аліса, в сім!» «Аліса, ти або велика облудниця, або насправді у тебе каша в голові. Стривай. а може ти не тільки не з Москви, а навіть не з Радянського Союзу? І як ти собі це уявляєш?» – запитала Аліса Суворо. «Ну, можливо, ти туристка приїхала з-за кордону купі з батьками і загубилась?» «А хіба я погано по-російському розмовляю?» «Ні, добре. Дуже добре. Дуже, дякую. Отже, до школи йдуть тільки з семи років, так? А що ж до цього роблять?» «В дитячий садок ходять, граються, пиріжки з піску ліплять. Що малюкам робити?» «Дивно, – мовила Аліса. У п'ять років я вже і замовкую. «А що ти у п'ять років?» Хтось йшов коридором, зупинився за дверима, але не зайшов, а ніби прислухався до розмови. Двері були засклені, матові, і на них було видно силует людини. «Хто це може бути?» – спитала Аліса. «Мало хто. А тобі не все одно? Ти когось чекаєш? Ні». «І все-таки, я думаю, що чекаєш. Я б на твоєму місці...» Весь час тримтіла від чекання. Раптом відчиняться двері, і зайде твоя мама. Ні, не зайде, зітхнула Аліса. Я тут одна. Ну, а якщо зайде? Краще б уже не входила. Вона до тебе погано ставилася? Може, ти з дому зумисно утекла? Можливо, в тебе не мама, а мачуха йшла. Не говори, дурниць, відповіла Аліса. «У мене чудово, просто прекрасна мама, не гірша від твоєї. А раптом вона зайде, а ти її не пізнаєш, адже у тебе амнезія? Можливо», – сказала Аліса і відвернулася до стіни. Може, заснула, а може потихеньку плакала. Юля не могла вгадати, напевно, хоч прислухалася. «Розділ третій. Я твій таточку». Минуло години, дві, три, в лікарні все стихло, багато хто заснув, а Ліса й далі так само лежала обличчям до стіни, а Юлька читала. Парникові троянди, що їх принесла Наталя, стояли на тумбоці біля Юльчиної ліжка, і вона відчувала їхній свіжий і приємний запах. Раптом знову у коридорі почулись кроки, ті самі ще раніше. Хтось обережно, але важко підійшов до дверей і зупинився. «Аліса», – шепнула Юлька, – «дивися, знову він». Аліса сіла на ліжку і притисла палець до губ. Словет людини постояв трохи під дверима і знову зник. «Мені це не подобається», – сказала Юлька, – я подзвоню черговій сестрі. Постривай, зупинила Аліса. І тут вони почули, як у коридорі хтось розмовляє. Кілька чоловік йшли коридором. Ось вони зупинилися біля дверей. Двері повільно розчинилися. «Алік Борисович? А хіба він? Та Алік Борисович вже зайшов до палати. Як себе почуваєте, дівчатка?» – спитав він, наче й не прощався з ними дві чи три години тому. «Може, він уже повернувся з кіно?» – подумала Юлька. «Але що могло статись? Посварився з Шурочкою чи що? Сподіваюсь, усе гаразд?» – сказав Алік Борисович. А у мене для Алісочки сюрприз, чудовий сюрприз. Я примусив би тебе затанцювати, але тобі ще рано. Можеш збиратись додому? Як? Юлька побачила, як Аліса збридла. Не може бути. Може, може. Алік так веселився, наче сам ось ось під автанок. Все добре, що добре, кінчається. По тебе приїхав твій таточко. Отож, можеш збиратися додому? Мій батько не може приїхати, заперечила Аліса. Дитинку не переч, мовив Алік Борисович. Потім він обернувся до Марії Павлівни і сказав суворо, попрошу вас зібрати речі дівчинки і підготувати випуску. Як же так, Олександре Борисовичу, здивувалася Марія Павлівна просто зараз, супроти ночі? Ні, я заперечую, попрошу не перечити, сказав Алік зовсім іншим голосом. «Юля ніколи б і не подумала, що він може розмовляти таким голосом. Виконуйте мою указівку». «Завтра вранці?» – відповіла Марія Павлівна. «Згідно з правилами, з дозволу завідуючого відділенням, на порушення правил я не піду. Тим паче, що ви, Олександр Борисович, вже змінилися. Щергування чергового лікаря немає». «Я не винуватий, що нічний черговий лікар кудись пішов, мовив Алік. Він за це відповість» але ми не можемо насильно відривати людину від сім'ї. Тим більше, що це дитина, її батько спеціально приїхав з іншого міста, він переживає, хвилюється. Послухайте, Алік замовк, і всі почули, як за дверима хтось гучно а можливо, й плаче. От, сказав Алік Борисович, «ви хочете завдати травму і дитині, і всій її сім'ї через якісь безглузді правила?» Ідіть, приготуйте документи, я підпишусь, де треба, та й годі. Проявіть нарешті людські почуття. Але дитині ще рано пересуватись. У неї був струс мозку. Був і минув, відповів Алік. Я її сьогодні оглядав, нічого з неї не станеться. Олександре Борисовичу, я вас просто не пізнаю, вигукнула Марія Павлівна. Ви поводитесь дивно». Ідіть, гривнув Алік. І чекайте нас на своєму робочому місці. І якщо ви не зробите то, що я вам вилів, я на вас напишу скаргу. Що? Марія Павлівна так здивувалась, що мало не зумліла ви на мене скаргу. І тут Алік просто виштовхнув у коридор Марію Павлівну і сказав тому, хто чекав за дверима. Заходьте, батечку, ваша донька чекає на вас із нетерпінням. Відштовхнувши Марію Павлівну, в палату втиснувся м'який товстун, що весь трясся від жиру в темних окулярах і низько насунутому на лоб капелюсі. Це був такий товстий і так дивно вдягнений, ніби замаскований чоловік, що Юля аж рот відкрила від здивування. Де моя донечка? промовив товстун тонким голосом. Де мій скарб? І він, широко розвівши ручища, пішов просто до Аліси. «Ходімо, ходімо додому, в сім'ю, до тата і мами», казав Товстун, насуваючись до Аліси, як паровоз. «Ні!» – закричала раптом Аліса. «Не смійте підходити до мене!» Вона сиділа в ліжку, притиснувшись спиною до стіни і затулившись ковдрою аж до підборіддя. «Не смійте! Ви ніякий мені не батько!» Я вас десь бачила, але ви мені не батько. Стійте. вигукнула Юлька, яка відразу повірила Алісі. А той кричатиму, а ви ще не знаєте, як я вмію кричати. Постривайте, постривайте, зупинив Товстона Алік Борисович. Не треба нервувати, діток. У вашої дочки був струс мозку, травма. Вона втратила пам'ять. Вона вас не пізнає, і в цьому немає нічого дивного. І ти, дівчинко, не хвилюйся. «Зараз ми всі в купі, згадаємо, ти поїдеш додому, і все буде добре, а ти, Юлю, не кричи, не кричи. Навіщо кричати, коли в сусідніх палатах сплять хворі діти? Навіщо їх будити?» «Алісо, невже ти забула свого дорогенького таточка?» Спитав Товстун плексивом голосом. «Ти забула, як я гойдав тебе на ручках? Ти забула, як ми з тобою літали на...» При цих словах Алік... Чомусь схопив Товстуна за рукав і зашипів, як змія. «Слушно!» – крикнула Юлька. «Ще треба розібратися. Який він її батько? У нього документи є?» «Є, є в мене документи!» – відповів Товстун. «Всі документи!» Він витяг з кишені широченних штанів пачку якихось папірців, і помахав ними перед Юлвиним носом. «Дівчинку, не втручайся у справи дорослих», сказав Алік Юльці. «Тебе ніхто не запрошував. Тебе це не стосується». «Ще як стосується?» мовила Юлька. «Мене геть усе стосується. Ви навіть не уявляєте, як багато речей мене стосується?» У Юльки був такий стан що до неї краще не підходити, особливо, коли згадати, що вона вміє дряпатись, як кішка, хоча з першого класу не пускала своєї небезпечної зброї вхід. «Вставай, Алісто», сказав Алік, «поспішай. Ми упевнилися, що цей громадянин, твій батько, ти поїдеш з ним додому і там одразу все згадаєш і одовжуєш». Алік кивнув Товстону, щоб він забирав дочку і той потягся до Аліси, та Аліса підскочила на весь зріст і притислася до стіни. Руки Товстуна, як клешні рака, стулились на порожньому місці. «Морщі же. крикнув Алік. «Зараз прийдуть!» «Вони заодно!» вигукнула Юлька. «Вони заодно!» «А вже ж!» відповіла Аліса, вислизаючи із рук Товстуна і Аліка, котрий зайшов зі спинки ліжка, щоб допомогти лжебатькові. «Ти поглянь на його черевики! На чиї черевики? Алікові!» Юлька, яка теж стояла на ліжку, поглянула вниз і відразу збагнула в річ. «Обидва черевики Аліка Борисовича були на одну ногу, направо. «Що таке, що таке?» – спитав Алік, теж дивлячись на свої черевики. «І Юлька побачила цілком фантастичну штуку!» В неї на очах той правий черевик, що був узутий на ліву ногу, врухнув носком, вигнувся і перетворився на незвичайний лівий черевик. Ой! звикнула Юля. Не звертай уваги сказав Олег Борисович моя щоденна неуважність. раптом пролунав крик Аліси. Юлько! Поки Юлька дивилася на червики, Товстун ухитрився схопити Алісу і так спритно, що вона виявилась притиснутою до його боку і не могла чинити опору. Вона дригала ногами, стукала кулаками по м'якому боку, але Товстун на це зовсім не зважав. Він звалив тумбочку, квіти впали, вода розлилась по підлозі і поквапився до дверей. «Все загинуло?» – подумала Юлька. І тоді вона згадала... Славетні давні часи, коли на дачі вона була важдем червоношкірих і водила своє суворе плем'я у сміливий набіг на блідолицих сусідів. Юлька вигукнула бойовий клич і рокезів і стрибнула як пантера. Нігтями вона вп'ялася в щуку товстуна, Від кличу задзвеніли шибки, навіть одна вилетіла назовні, всі, хто спав у лікарні, прокинулись, гробці попадали з гілля, ворони злетіли аж до хмар. Один шофер уїхав у кювет, бо подумав, що його обганяє пожежна машина. Як згодом з'ясувалося, тільки черговий нічний лікар не прокинувся. Хтось зробив йому укол снадійного, і він спав у підвалі на купі картоплі. Напад Юльки був таким несподіваним і сильним, що Товстун випустив Алісу, і вона впала на підлогу, замахав руками, щоб скинути повислу на ньому Юльку, і коли йому вдалося це зробити, помчав до дверей, зірвавши їх із завісів. Двері стукнулись об другу стінку коридора. Алік Борисович завив і втік слідом за Товстуном. Юлька з Алісою сидів на підлозі і мотали головами, щоб оготатись. «Ну, як ми їх?» – спитала Юлька. «У тебе, мабуть, ви розійшлись», – сказала Аліса. «І взагалі ти справжній друг. Так це був не твій батько?» «Ні, ніякий він мені не батько. Це космічний пірат. Його звати веселун У». «Ти споживали Алісо». Який ще космічний пірат. Я тобі все розповім. Я тобі тепер повністю довіряю. Тільки нехай усе трохи заспокоїться. Чуєш, сюди вже біжать? Це бігла Марія Павлівна. «Що сталося?» Вигукнула вона, влітаючи в палату. «Дівчатка, чому ви сидите на підлозі? Та ще й у воді. Це геть заборонено правилами». Дівчатка розсміялась і підвелися. Уже прибігла і друга сестра з третього поверху. Хтось із ходячих хворих зазирнув у палату. В коридорі хтось іще спитав, «Де вибух? Де був вибух?» «Я нічого не розумію», – сказала Марія Павлівна. «Я в усьому винна. А де ж Олександр Борисович? І де твій батько, Алісо?» «Який Олександр Борисович?» – спитала Аліся. «Який батько?» котрі щойно були тут. Нікого тут не було. У Юльки очі стали квадратними від подиву. «Як же тротилась вона? Ніхто не приходив!» Повторила Аліса таким голосом, що Юля відразу збагнула. Треба мовчати і з усім погоджуватись. «Та я на власні очі бачила!» Почала Марія Павлівна, але затнулася і спитала, «А хто розбив вікно?» «А хто кричав? Хто зірвав двері? Не пробуйте мене морочити, я і так нічого не розумію!» «Такий він порив вітру», – мовила Аліса. «Напевно, смерч розбив вікно і зі свистом скинув нас із ліжок, і навіть двері вилетіли. Хіба не зрозуміло?» «Ні, справді, божеволію, – сказала Марія Павлівна, – своїми очима я бачила Олександра Борисовича і іншого громадянина, такого повного, імпозантного. Вони послали мене по історію хвороби Аліси. Марія Павлівна, – порадила Алісі: я гадаю, що краще телефонувати Аліку Борисовичу. Він, напевно, уже вернувся з кіно і сидить вдома, і він вам скаже, що ні в яку лікарню він не ходив і мого батька не бачив. І я це зроблю» відповіла Марія Павлівна Суворо. «І негайно я цього так не залишу. Хтось тут з божеволю. Сподіваюсь, що не я. Тільки спершу я принесу вам сухі піжамки і переведу вас у бокс. Не можна ж ночувати у відкритому приміщенні». Коли Марія Павлівна зачинила за дівчатками двері у бокс і вони вляглися на нові ліжка, Юлька спитала... «Чому ти веліла їй зателефонувати Алікові? Він же ще біжить вулицею?» «Ти нічого не зрозуміла», – відповіла Аліса. «Алік тут зовсім ні до чого. Він цілий вечір гуляв зі своєю шурочкою, і зараз п'ять чай. Це був ніякий не Алік Борисович. Я спочатку не здогадалась, це був спільник виселена у... Теж космічний пірат Крис із планети Крокрис. Вони за мною женуться». А якщо ти мені не віриш, то зачекай, поки прийде Марія Павлівна і скаже, що розмовляла з Аліком. Не могла ж я сплутати Аліка. І Марія Павлівна його пізнала. Я теж спершу помилилась, бо Крис великий гіпнотизер. От тільки з черевиками він помилився, пам'ятаєш? Так, пам'ятаю, відповіла Юлька. У двері заглянула Марія Павлівна і сказала страшним гучним шепотом. «Збожеволила, тільки я, Олександр Борисович, сидить дома і п'є чай. Він з мене сміявся». Розділ четвертий. «Як усе було?» «Звичайно», – мовила Аліса, коли нарешті усе заспокоїлось і в лікарні настала тиша. «Ти маєш право мені не вірити». І навіть не знаю, чи повірила б я на твоєму місці. Шу у Юльки, звісно, трохи болів, хоч завтра виписуватись, все одно ще рано стрибати, як Пантера, вона вдяглася зручніше, згодилась Юлька. «Дорослі не вірять навіть у найзвичайніші речі. Ти з іншої планети прилетіла?» «Ні», – відповіла Аліса. «Я москвичка. І народилася тут. Шкода. А я вирішила, що ти інопланетянка. Я все одно що інопланетянка. Я ще не народилася». Я народжуся років через сто. Що? Я з майбутнього. Із 21-го століття. А так, сказала Юлька. А то я думала, чому ти нічого не знаєш про нашу школу, а по-російському говориш так, без акценту. А тебе не здивувало, що я з майбутнього? Ну, звичайно, здивувало. Дивніше, якби ти була з космосу. Хоч ти і не сучасна, а все одно москвичка, то розповідай. Я живу у Москві, вчусь у школі, нічого особливого. А ти на Місяці була? Була. І на Марсі була. І в глибокому космосі була. Щаслива. А відбір строгий? А то у нас один хлопець у класі, Боля Месерер, Хоче бути космонавтом, а йому сказали, що він за здоров'ям не пройде. Він тепер щоранку до школи бігає два кілометри. Правда, завжди спізнюється. Можливо, його зі школи вижнуть раніше, ніж він загартується. Ти мене перебиваєш. Відбір нестрогий. Можеш туристом поїхати, можеш на екскурсію. А одного разу я літала в наукову експедицію. Я тобі розкажу, якщо цікаво. Страх цікаво. Я ж Спеціалізуюсь з біології. Обов'язково працюватиму із звірами. Найцікавіше, у мене тато теж біолог, тільки космічний. А я хочу як слід вивчати розум тварин. Я вважаю, що досі що мало зроблено. Уявляєш, люди в інші галактики літають, а з простою кицькою домовитись не можуть. А я зі своєю кицькою про все можу домовитись, сказала Юлька. Правда, тільки я говорю, а вона мовчить. От бачиш, мовчить». Але я тобі про біологію не просто так розповідала. Річ у тому, що у батька в зоопарку є прилад, який називається мієлофон. Він ловить хвилі мозку, і якщо його настроїти на чужий мозок, можна почути думки і мої, чиї завгодно. Тільки цей прилад неймовірно рідкісний і цінний. Мені батько довірив його ненадовго, і я після досліду мала повернути його в лабораторію. «А ти чиї думки вгадувала? Спочатку дельфінів, потім пустотів та інших звірів. А потім так вийшло, що я пішла попрощатися з Бронтею. А це ще хто такий? Це мій улюблений бронтозавр. Він живе у космозо... у космічному зоопарку. Бронтозаври ж вимерли багато мільйонів років тому, я читала. Ну і що? Що читала? Вивели. Знову? Не перебувай, Юлько». Так я до ранку не закінчу розповідати То сама такі речі говориш А потім дивуватися забороняєш Так тільки у фантастичному романі буває Уявляєш, ти житимеш через сто років Тож слухай, я пішла прощатися з Бронтею А мій елофон залишила, щоб не намочити А Бронтя у ставку живе «І попливла я на бронті, раптом оглядаюсь, а мій елефону нема, а якийсь хлопчина кричить «Держи!» і чекає. «Це був Коля? Постривай, постривай!» Отже, поки я умовила бронтів повернути до берега, поки я вискочила і добігла до воріт, їх, звичайно, давно вже не було. Там на Майдані стоять автобуси, народу правди майже не було, але я стала всіх запитувати, чи не бачили, хто вибіг із космосу з чорною сумкою в руках». І один перехожий сказав мені, що бачив хлопчика, який сів в автобус до проспекту Миру, але інший чоловік сказав, що бачив своїми очима, як хлопчик, котрий вбігав в автобус, невдовзі вийшов з автобуса знову і сів в інший автобус, і в руках у нього була сумка. За п'ять хвилин я побувала на всіх автобусних зупинках. Я спочатку поїхала на проспект Миру, потім на іншу зупинку. Одне слово, через п'ять хвилин я об'їхала пів Москви і повернулася до зоопарку. Нікого я не знайшла. Тобто як за п'ять хвилин пів Москви? На автобусах? Звичайно. А на чому ж ще? З якою швидкістю у вас автобуси їздять? А ні з якою. «Вони на місці стоять». «О, ти не розумієш, у вас таких автобусів немає. Ну, я згодом, згодом розкажу». Вернулася я парк, засмучена сама розумієш. «Що робити?» «Іду по космозо, парк уже закривається, нікого нема. Думаю, може мені все це здалося, а я сумку десь забула». «Безглузда думка, але хочеться перевірити». «Знаю, знаю, зі мною так бувало», сказала Юлька. Іду я по космозу, кручу головою, раптом бачу роботи-прибиральники стоять біля однієї лавки і щось обговорюють. Взагалі-то роботи, сама розумієш, народ мовчазний, їх із себе важко вивезти. А тут махають руками, сперечаються, я питаю, що сталося, роботи відповідають, що не знають, як бути. Ніколи досі такого не бачили і показують мені лавку а на її спинці ножем вирізано слова «Коля, шостий клас, Б, 26 школа». Роботи не знають, чи то віднести лавку і замінити на нову, чи то так і має бути. «З нашої школи, це з нашої школи!» – охнула Юлька. От-от, якийсь колеж шостого класу Б, 26-ї школи побував в зоопарку саме цього дня, інакше роботи неодмінно знайшли його штукарство раніше – «Але, може, не він узяв?» «Слухай, я коли на автобусній зупинці питала, який був той хлопчина собою, думала, що, може, хто-небудь із знайомих пожартував? Ну, ти ж знаєш, яка вдача у дітей. У них ненормальне почуття гумору. Краще б уже у дітей взагалі не було почуття гумору», – згодилась Юлька. «Мені всі, хто бачив хлопчика, казали, що він був дивно одягнений, по-маскарадному» ніби вдавав хлопчину з ХХ століття. Я не зразу звернула увагу на ці слова, тільки коли побачила напис, який могла вирізати людина з давньою психологією. А, такі ще зустрічаються, зітхнула Юлька. Я відразу збагнула, що тут замішаний прихідець із минулого. Але як він міг до вас потрапити? Він. Що ви найшов машину часу? Точнісінько тим же шляхом, який я прийшла сюди. Отже, є машина часу? Звичайно, є. А чому б її не бути? Але ж це фантастика. Для тебе може і фантастика, а для мене звичайнісіньке життя. Якби твоєму діду Севілі так показали, він би напевно землів. «Ні, не зумлів би», – заперечила Юлька. «Він був льотчиком полярної авіації. Якби він побачивши літаки, млів невідомо, хто сідав би на крижинах? Ну, не літак, ну, космічний корабель, наприклад». «Певно, ти нас задикунів маєш, Алісо, образилася Юлька. «Мій дідусь тепер пенсіонер і читає лекції з космонавтики». «Ну, гаразд, не будемо сперечатись», – сказала Аліса. «Факти свідчили, що в моєму році опинився прихідець із минулого, при тому хлопчина, який зовсім не вміє поводитись і вирізає ножем написи на спинках лавок. Це означає, що він заліз у машину часу без дозволу. І, уявляєш собі, зовсім безконтрольно гуляє по нашому часу. Це ж страшенний скандал. Чому? Та цього ж не можна робити». Ніхто не має права залазити в інститут часу і мандрувати туди-сюди. А раптом він щось прихопить у минуле і все порушить, або узнає щось, що вам іще знати не можна. Так уже й не можна. Що ми, маленькі чи що? Ось ти, звісно, маленька. Та якщо відкрити мандрівку у часі для всіх, особливо із минулого у майбутнє, то все загине. Ти відразу ж сядеш у машину часу і вирушиш дізнаватися, коли ти умреш, і узнаєш, що ти помреш, бо впадеш із десятого поверху. Ну, і тоді ти на той рік поїдеш в село, де немає десятого поверху, і вийде, що ти ніби помреш, а зовсім не помреш. А якщо ти не помреш, то будеш жива. А якщо ти будеш жива, то отже у майбутньому виявиться дві Юлі Грибкових. Це такі ускладнення, що ліпше про них і не думати. Тому мандрівки в часі категорично заборонені. І в минуле можуть їздити тільки вчені, котрі до цього спеціально готуються багато років. А з минулого в майбутнє не можна їздити нікому, ні за яких обставин. «Тепер я зрозуміла», – сказала Юля. «Я навіть лякалась. Чому?» «А якщо якийсь бандит на цій машині поїде, га? Забереться в майбутнє, когось пограбує, повернеться назад і відразу в Сочі відпочивати. А коли запідозрять, що він грабував, він скаже, а от і ні, я в цей час в Сочі відпочивав». «Ти мислиш, це вже утішно, Юля не образилась на ці слова». Але все-таки вона ще не все збагнула. А як же, спитала вона, могло статись, що простий хлопчина з шостого класу взяв і скористався машиною? Оце для мене таємниця. Машина стоїть в одній квартирі, при ній спеціальна людина, яка ніколи не пропустить чужого. І пропустила? Її там не було, там нікого не було. А де вона? Не знаю. Ну, краще я тобі по порядку розповім, На чому я зупинилась? Як ти в зоопарку побачила напис на лавці і зрозуміла, що якийсь хлопчина приїхав із минулого. А може це просто хтось так пожартував? Аж ніяк. Невже ти гадаєш, що через сто років можна буде знайти на землі людину, яка різатиме ножем лавку тільки для того, аби лишити свій підпис? Сподіваєшся, ні. А одяг? До того ж, у нас немає класів, немає літер, у нас в школах тільки групи за інтересами. Напевно, я на твоєму місці так само подумала б. Я стояла біля лавки і міркувала, що мені далі робити? Зняти тривогу? Сказати всім, що пропав цінний прилад? А хто винуватий? Я ж винуватий, словом, я злякалась. Злякалась? А вже ж я страшенна боягузка. Я злякалася і вирішила, побіжу до інституту часу, перехоплю хлопчину біля інституту, відберу міелофон, а потім вже вирішу, що робити далі. Безглузде рішення. Якби ти туди подзвонила, його б і без тебе перехопили. Так, безглузде рішення. Та мені дуже соромно було, що я так себе поводила. Поїхала кататись на бронтозаврі, а міелофон недорізче залишила, як мовля. А у вас немовляти теж на бронтозаврах катаються? Ну, це я перебільшила. Немовляти у нас, такі самі, як і всюди, лежать у колисочках, ручками махають. А хіба у вас немає акселерації? А це що за звір? Ну, у нас в газетах пишуть про акселерацію, нібито раніше діти були менше зростом, пізніше розвивалися. Ось мені 12 років, а я зростом вище від моєї бабусі. «Не знаю, не чула. Моя бабуся вища від мене на голову. Ну, розповідай далі. А то скоро розвиднятися почне. Тобі не докучило слухати». «Ні, що ти?» «Ну, фліпнула я до інституту часу, та бачу, він зачинений. Я здогадалась, що свято. Побігла довкола, думала, є який, набудь, запасний вхід. Раптом бачу розбите вікно. Ну, тоді я зрозуміла, що не помилилась. Він тут, а пірати». Вже Алік і Я тоді про них не знала. Хоч треба було здогадатися, адже хлопчині склад там не розбитий. Воно розплавлене, розумієш? Влізла я через вікно і побігла на другий поверх. Ну, я знала, де лабораторія минулого часу. Мене один знайомий у цей інститут водив. Ну, забігаю в лабораторію і бачу, так і є. Кабіна зайнята, працює, на приладах показано, відбувається переміщення тіла на проміжну станцію 1976 року. Він. Як тільки переміщення закінчилось, я одразу у кабіну... Добре, що я знаю, як нею користуватись. Ну, ти ще зрозуміла, звідки Ляколя знав, як нею користуватись. А там усе написано... Він, напевно, не квапився, прочитав. Краще у нього спитай. Тільки я хотіла почати. Як бачу, двері в лабораторію відчиняються, хтось заходить. Я подумала, трясовик, тобто ну, там теж неї, співробітник. Ну, що робити? Вимкнути машину і вилізти на зовні, сказати, хлопчик...